Cesta volá. Znova sa vám ozývame po dlhšej dobe z Banskej Bystrice, z vyselania rodnej cesty z ďalšieho reťazca, tuším, že 118. <sík> čo si ty všetko nezistil za tú chvíľu? <sík> na čo to dnes budeš, Jarislav? No, dnes by, by sme mohli pohovoriť o tom, že ako je na tom dnes prírodné duchovno. Porozprávame sa o tom, že kam sa to vlastne za tie celé roky posunulo. A či to ide dobrým smerom. Alebo to naopak upadá. A čo robiť preto, aby sa ku koreňom predkov vracalo viac ľudí? Tak, zaujímavá téma nám to z toho celkom kuká a ja sa hlavne teším, že si po dlhej dobe beď tu. Chvala, ja sa teším. No, Jarislave, naozaj pravda, že táto zvučka teda u nás už naozaj v minimálnej miere znie. A keď sa vrátim do staršej minulosti, tak boli doby, kedy znela každý týždeň, respektíve každý druhý, samozrejme, odtedy preletelo veľa, veľa proste dní more času pretieklo a teraz to vyzerá v poslednej dobe tak, že sa tu stretávame pravidelne vždy tak zhruba po roku. <laughs> po, som pozeral do archívu, že kedy si tu bol naposledy, tak bol to v august minulého roka, nie je to ešte celkom rok dozadu, ale už pomaličky by to mohol byť aj rok. Takže tak zhruba taký roč, takú ročnú pauzu my máme, keď ano, sa stretneme. Ale ja si to zase o to viacej vážim, lebo však aj sa chcem dozvedieť, že čo máš nové, ako sa ti darí. A potom naozaj úprimne ma zaujíma to, čo sa, o čom sa tu dnes budeme zhovárať, lebo len toľko poviem na úvod za seba, že my, my, my, keď sme vlastne spúšťali rádio pred tými 11 či 12 rokmi, tak ty si bol jeden z tých, ktorí začal mať u nás relácie v podstate od samého začiatku a v rámci tých relácií mal som taký pocit, že naozaj sa o niečo snažíš o to konkrétne, o čom sme teraz rozprávali no. o prírodné duchovno, dostato medzi ľudia a tak podobne. A ja si myslím, že dnes je to taká veľmi dobrá príležitosť urobiť tak, ak to tam povedať, tak poloodborné, že urobiť, vieš, taký odpočet toho celého, že čo sa naozaj vlastne v tomto smere podarilo, nepodarilo, kde to pokrivkáva, kde to naopak funguje uh -huh. a teda naozaj, že čo robiť, aby to možno fungovalo lepšie, ak to teda funguje zle Takže. Takže o tom bude dnešný večer. Ja som naozaj veľmi rád, že si tu. A spolu so Žiarislavom mám teraz nerušené teda, počúvanie pre z Bansko-Vistrického štúdia aj Boris Koroni. A už len jednu vec dodám, že ide o kontaktnú reláciu. To znamená, že... Ak budete mať chuť vážení a milí naši poslucháči sa do tejto našej debatky zapojiť, tak e maili v alebo píšte kľudne cez našu internetovú stránku slobodnývysielac.sk Tam nájdete také zelené tlačidlo otázka do štúdia, na to keď kliknete tak môžete nám aj takýmto spôsobom poslať otázku, alebo prípadne teda aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 Tak začnime v Žiarislavu že no ako sa teda máš nám povedať? Teda z toho, čo môžeš povedať, tak povedz, že ako sa ti teda darí po tom roku? Tak. <laughs> že si je viac dobrého alebo zlého, alebo <laughs> ako to ide? Poviem dve redakčné veci. Jedno, že tento titulkový blog vymyslel tento raz uh, Boris ako návrh. No? A musím pochváliť, že ma, sa ho prekvapilo, že ide rovnovo. <sík> Nečakalo to, taký dobrý na tie duchov... duchovné <sík> veci. Vždy som mal pocit, že viac chce k tým spoločenským. Ako... A druhá vec bola, ktorá... Ako druhá, sa vec, máš. Hej, druhá vec bola to, že, že, že, že Borislie som povedal, ako som mám, ale žiaľ mnohé z tých vecí, vlastne skoro všetky sú nezverejniteľné. A, viete, dúfam, že mi to nebudete mať za zle, vám poviem všetko, okrem podrobností z, z osobného života niektorých. Ale v postate a, môžem povedať, že, že tie naše tie naše obdobia, ktoré sme mali a v, v Slobodnom vysielači bolo veľmi dôležité obdobie v postate. A, tak a, speli k niečomu, čo ešte teraz nevieme celkom dobre popísať, opísať. V podstate prvé prednášky, a, lebo to súvisí s dnešnou témou, prvé ja, ja ob, občas poviem, ako sa mám a dobre, tak vrátim sa, vrátim sa, ešte k boli svoje otázky aby to nebolo ako, že nie, že, že, že vôbec nie. No by som k tomu ešte ja sa snažím vždy obísť osobné veci a ísť k tým, ktoré sa týkajú aj ďalších ľudí, ale dobre. Musím povedať, že zo pár drobností sa deje a napríklad z tých vecí, ktoré sú dôležité pre obrodu našho ducha, tak sa deje to, že teraz po štyroch rokoch zverejňujem piesne, ktoré som natáčal v, v priebehu určitých výročných sviatkov, hej, to je jeden druh piesní, vychádza to z kolobehu roka a je to sieť výročných sviatkov. Viete, že každé prírodné duchovno má svoj časník, svoj kalendár, ktorý má každé trošičku iné, ale všetky majú na Zemi, na Matke spoločné to, že že máme silnovráty, hej, zimné letné, vitanie jary a tak ďalej. Takže tento kolobeh roka, ja sledujem vlastne desiatky rokov, žijem s ním, e, kolobeh e, zeme, slnka a mesiaca, hlavne, hlavne ešte sú aj väčšie kolobehy. A v postate, v postate tento kolobeh je tak zásadný pre duševnú rovnováhu, že, že si to ľudia ani nehovedomujú. Ináč sa stáli medzi nami dve veci, a o tých poviem neskôr, ale načrtnem, že po roku 2000 sa prudko znížila duševná rovnováha ľudí. Hm? Hej, z, z, z, ja som zdroj časopis Reflex, som bol práve v Čechách, nejakú prednášku mal, som si kto kúpil na čerpačke, a tam bolo, že že oproti roku 2010 nasobné používanie psychofarmaceuty, kde sa násobne narast na psychiatriách, vlastne v a na Slovensku vlastne my sme také priebuzné krajiny, že tu niž nie je tak úplne iné, to je v podstate skoro to isté. Mm. Niektoré veci sú na Slovensku iné, ale toto práve nie. A uh, druhá vec je tá, že uh, nedávno som sa dostal k správe, ktorá je vlastne odborná, ako na báze vlastne lekárskej vedy je to. A týka sa IQ. Že do roku 2000 stúpalo, do, do 90 rokov, inteligečný kvócient obyvateľstva, je merateľný. Ten má veľmi rôzne ako merania. Nie je to samozrejme nič, čo by bolo uh, nejak upevnené úplne, ale je záhada, aj a sa to volá nejakým odborný, odborným názvom, ako nejaký syndrom, ale nie osobnosti, ale populácie, že IKV klesal po roku 2000. Hej. Klesal duševná rovnováha. Hmm. Hej, povedal by som, že toto veľmi súvisí s tým, čo robím a čo ľudia nevidia. V mnohých zmyslach, aha, to je taký človek, no ja na slobodnom vysielači, teraz som si pozrel Wikipediu pred pár dňami a je to tam to, že niektorí tu ledia, že to je konspiráčne, lebo tu boli nejaké tieto... No. Naša rodná cesta je to medzi štyrmi uvedenými reláciami rovno, hej. To to dobré, <laughs> tak uh, a... <clears throat> V postate, viete, ako keby to nebola logická chyba starať sa o tom, kto čo povedal, ale teda kto povedal a máte sa starať o tom, čo povedal. Hej? V postate, jednak, že kto, ale jednak čo? A že aké má niekto označenie, či má titul, taký alebo taký, nie je tak podstatné, hej? Na to, jest, na to často upozorňujem. Vedecký spôsob rozvinutý na základný. Uh, filozofie a sa volá veda o logických chybách, klamoch a, a podobne. Láde si to nasvieti úplne ľahko a preto nerad sa viedrujím až tak veľmi k politickým veciam, lebo tam sa tie logické chyby v argumentácii používajú ako pracovná metóda v podstate všetkými stranami. Takže ja, ja sa z toho vyvarujem a snažím sa byť blízky skôr vede. Vedomestvo je blízke vede v podstate, ale je to duchovná veda. Hej. Takže takže sme vlastne v tom korene, že od 95. mal človek prednášky v Trnave, bolo to v dome Schneidera Trnavského, v k a tak a v Bratislavské Vajnory Deka, v Bratislave. Od 95. boli prednášky s, s názvom Navrat Slovenou a potom vlastne, lebo najprv som mal o všeobecne, o prírodných národoch, o tom, čo je dôležité v prírodnej filozofii národov sveta a tak ďalej. aj som si pozýval hostí, mm. A z týchto rôznych národov, kmeňov. A potom som sa zameral na vlastnú kultúru. Na našu kultúru slovenskú, pôvodnú, prírodnú, slovanskú. Hej, niektorí hovoria, že čo to je ta pôvodná kultúra, no čo to je. Tak vlastne pokiaľ hovoríme o drevinách, zaujímavé, že nie je problém povedať, toto sú pôvodné dreviny, dajme tomu dub zimný, letný uh, cer. A toto sú invázne dreviny, ako dajme tomu dub červený, hej, niekde zo Severnej Ameriky, takisto ako agat, he sú pôvodné a sú invazné. V duchovne je to práve tak, že sú pôvodné, tých duchovien a sú invazné. Nič proti invazným však samozrejme, aj veci zvonku môže byť dobré, ale neznamená, že máme zničiť to, čo tu máme. Mm. A žiaľ, od tej doby, keď, ako hovoria veci, teda klesa IQ a duševná rovnováha, od tej doby sa stráca zvýšky prírodnej spoločnosti. Ešte ako dieťa som zažil rodovú spoločnosť. Hej. U nás v boli 100 ľudí na jednej strane, 100 ľudí na druhej strane. hudba sa nemohla dostať k slovu, lebo všetci spievali. Behom jedného pokolenia sa to svrklo v postate na večierky, niekde v do jedenastej, hej? Pri tom boli trojdenové svadby, keď som bol malý. Takže rodová spoločnosť zaniká. Zaniká vlastne väzby národov zanikajú prirodzené, inžinieri, ktorí na Zeme robia, pracujú s populáciou, sa snažia vymazať ako keby národy. O tom sme mali jednu reláciu. To nie je len tak toto, že sa na Matke Zemi vytvorili kmene národy. Oni nemusia medzi sebou samozrejme bojovať, ale že sa vyvinula tá rôznosť biodiverzita v prírode, v etnológií takisto, v národovede, tak v podstate to nie je náhoda, to je dôležité. Tie veci, ktoré, ktoré sú zavedené a prinášajú užitok, sa nemajú všetky rušiť, no ale prišli sme do obdobia, keď sa všetko ruší, a to je to, čo nazývam vo vedomestve prebytok vetrov. No a čo sa stalo vlastne? Ja som mal tú, tú videnie stále, že toto, že toto príde, som to predpovedal vlastne v, ešte, keď som vydával, kto si to chce dosledovať, o tom, že, že obdobie zemovetra, čo bolo liberálny kapitalizmus, hej, teda opravujem obdobie vetroohňa, že vyvrcholí a potom sa to zazemní a sloboda prudko spadne. Mm -hmm. Hej, stalo sa? V podstate... Aj tu si o tom hovoril. Začalo sa aj pred koronou a potom korona už bola úplne toto a potom sa to nahradilo vlastne vojnou, ktorá je vlastne v podstate e, tiež e, výsledok je taký, že ako nahle máte iný, iné videnia, ako, ako majú tí vlastne mienkotvorci, hej, tak vlastne už je ťažkosť nejaká a v podstate e, tá sloboda jednoducho išla nižšie, výrazne nižšie. Ono to bolo istým spôsobom zákonité, ale dôležité je to uvedomiť si, že ako, ako sme si my vydobili polohu, aby sme toto zniesli. No a podľa mňa slabú. Uh -huh. stále som upozorňoval, že snažíme sa ustanoviť naše vlastné duchovné veci. Snažíme sa ustanoviť to, čo zjednodušne hovorím, povodné vlastne duchovné záležitosti, aby boli slobodné, aby sa mohli prejaviť, no nie. Hej? Jednoducho, to môžeme aj povedať, že prečo nie, ale nedokázali sme to a ja som horil vlastne desiatky rokov no. do úplnej krajnosti v postate. Dostával sa, sa do obdobia prednášky, koncerty, v postate veci, hej, prebudzanie. A žiaľ, je to tak, ako... No tak som ťa spoznal v čase, keď sme začali hej, robiť relácie slobodnou vysielači pred tými jedenáctimi rokmi. Tak toto bolo to obdobie, kedy si takto horlil, ano. kedy si o niečo bojoval a teda čo? Ja ako naďalej horlím, ale vlastne nemôžem to robiť, robiť na silu, ako Boris ma upozornil na článok na, ja som napísal asi 2000 článkov ktoré súžia s pohodným duchom <laughs> teraz ktorý, ale teraz som si pozrel mu cez plece do toho článku a tam bolo, Veď že k tomu sa dostaneme, hej, nič, k tomu tak ti to neviem. povieš hej, ale aj. v podstate mám naďalej to videnie že je to veľmi dôležité aby sme tu obrodu uskutočnili mm. na tom Slovensku, ktoré je veľmi dôležitý kúsok zeme a nielen pre nás v podstate, je dôležité aj pre iných a sú aj, kedy z 90-tých rokoch, keď vyšli starešinom akmeňa Hopi na Devin a hľadali spriaznené miesto, oni sú uznávaní vlastne v Amerike ako mierotvorcovia. Oni majú veľmi uzemnenú kultúru, majú uzemnené stavby, sú to také kamene všetci okolí tieho Pueblovi majú hlinené, oni majú kamene dokonca stavby, žijú stále v tej na tom istom mieste, teraz je to rezervácia, ale majú na rozdiel od jedných kmeňov svoje školy, svoje dejiny, svoj jazyk, svojich ľudí, posielajú ľudia aj do škôl, aj na pravo a sa im vracajú tí ľudia, aj tie deti. Jednoducho držia si tú kultúru, držia si svoje stavby, držia si svoje duchovno, vydávajú si noviny, ešte aj pre susedov, ktorí si nedržia tieto veci, mm. v, pre kmen na vydávajú si časopisom si do, z Ameriky od nich, doniesol oh, Navaho váho hopy, hej, vtedy ma pozvali aj na obrady, čo malo ktorých bielych, ako že ich pustia vôbec. A v podstate vedú si svoj častník svojho kmeňa, ktorý je pre nich spojený s vesmírom. A my tiež máme takéto spojené. Oni hľadali spriaznené miesto a vyšli na devín. V podstate, že nejak, nejak tuto im to nejako vychádzalo, no, ako ich hľadiska aj samozrejme, asi do Španielska nešli, keďže s nimi <laughs> zápasili v tom vývozapade dnešných USA. Takže Takže vlastne, uh, ani do anglické nešli, hej, priznajme si. <laughs> to je to, že z prírodných kultúr tie dejiny a tie pomery sú trošku iné ako sľadiska tých vecí, ktoré vnímame my, alebo vy, v médiách a, a tak ďalej, hej. No. Uh, je to iný svet, áno? Teraz viac vecí poviem na úvod po tomto tvojom úvode, že že teda chápeň to tak, že túto otázku máme vybavenú, ako sa máš, máš sa dobre. Hej, no, no, vtedy vybaven... bolo to obdobie, keď som začal, 25. Hey. 2004, kedy to bolo presne keď ste začali my, my. kedy sme, my sme ja do... som... 2013, myslím tak. Hey, hej, v čo... no, 12, čo... 12 čo... už si Hej, tak nejako o, 14. Mali no. sme tu niekoľko rokov vlastne týždený, alebo potýždený, potom mesačný, no. lebo toto uh, odstup od jednotlivých dielov rodnej cesty a to bolo to, že, že toto vec si boli nevypovedané, žiadne medium im nedalo priestor v postate. Hm. A slobodný vysielač im priestor dal. Hej, niektorí hovorili, no, tak ty nemôžeš mať koncerty tu a tu a tu, lebo si vysielal v slobodnú vysielač. No a dobré, aký by som čo by bolo až tak. Nemohol si mať koncerty, no, lebo si bol tu. Samozrejme. No vieš, a, a som ti vysvetlil, mňa, a prečo, teda, ako si správne podal, ja som teraz trošku vymyslel ten, ten, aj, aj tú tému, aj, aj ten úvod, čo sme dali, lebo mňa to naozaj Žerislav, úprimne zaujíma, že že poďme teda a tak sa obzrime za tými rokmi a teraz nemusíme by slobodný výsiaž a niečo podobné, ale mňa naozaj bude zaujímať, že ako to ty s odstupom času teda všetko vnímaš, lebo naozaj je pravda, že v dobe, kedy ty si začal mať u nás tie relácie v tom 2012, 13. tak naozaj si bol taký človek, že chodil si do tých relácií a teraz mal si kopec ďalších aktivít. Ja ti niečo prečítam z roku 2011, čo si napísal. To je zhruba v tej dobe, keď si začínal vo vysielači píšeš. Teda, začali sme jazdu ktorá netrvá ani deň, ani rok, ani sto rokov, ale podstatne dlhšie. Začali sme obdobie duchovného mieru s prírodou a duchovného zápasu so silami neúcty, nevedomia, sebectva a hrabivosti, ktoré pochovávajú súčasnú kultúru a niet inej možnosti, ako nechať odhniť, čo odhniť má a pestovať to, čo je dobré. My sa nemusíme nikam ponáhľať, lebo nie sme modný trend. Dôležité je, aby rast bol v dobrom stave, aby sme sa pravidelne očisťovali od nedobrých javov a tiež je dôležité, aby sme boli ducha plní a v pravej chvíli, aby sme si urobili, aby sme urobili správne činy. Je teda dôležité, aby sme sa dnes prihrásili k nášmu duchovnú. Hej, toto píšeš v 2011. Ano. Tak teda mňa naozaj bude zaujímať, že toto je vec stará už teda pár rokov, že, že ako sa na to pozeráš dnes? Či teda máš tento názor aj dnes, ktorý si povedal, že máme čas aj 100 rokov, alebo už si to prehodnotil, možno v niečom si sklamaný, práve naopak v niečom to vidíš pozitívnejšie. Je... No skrátka, dobre, vieš, vnímam to ako naozaj taký taký odpočet z Jarislava, ktorý sa o niečo v minulosti naozaj, a už teda od toho 9, 95. snaží, niečo robíš, niečo konkrétne chceš dosiahnuť a, a správme si dnes večer, ako po rokoch dvaja ľudia, ktorí sa pravidelne stretávali a už sa teda poznajú dostatočne dlho na to, aby mohli dnes urobiť naozaj úprimnú reláciu, že, že v podstate čo z toho sa podarilo, čo sa nepodarilo, ako to dnes vnímaš, kde sa stala chyba a naopak čo dobré bolo, vieš, takto to dnes väčšinu. A či by si sa napríklad pod ten článok z 2011 podpísal ešte aj dnes? Určite áno. Určite áno. V, v... To obdobie bolo, keď prvý raz sme sa prihlasovali do ščítania ľudu. ako pod názvom rodne duchovno. Rodné alebo prírodné je v podstate to isté a ako znamená to pôvodné. Ten názov naz človek zvolil preto a dal, dal to aj, urobil som jazdu po Slovensku, a urobil takéto večery, kde sa ľudia mohli k tomu vyjadriť a jednoducho uh, my uh, Slováci a Česi máme názov pôvodné a pôvodní ale ostatní slova majú názov rodné, v podstate ako Rusi, Radimoj, ukrajinci Radimej, Poliaci, Radimoj a tak ďalej. To rodný znamená pôvodný ako v angličtine native, hej? A v podstate my sme tie pôvodné, dá sa povedať, istým spôsobom ten, ten pôvodný prúd, ktorý sa napája tým výskumom, nie tým, že nadchýňa ľudí obradmi a novotvarmi a že študujú niekde, ja neviem, v Británii, aby sa stali obradníkmi, alebo ukeltov, uh, alebo angličanov, alebo ne, neviem kde, čo je všetko dneska v môde. Tu aj slovník je úplne jadrový slovanský, hej. To znamená, každá vec, ktorá sa v našich obrdoch deje v našej veci, v našom poriadku duchovnom, je preobracaná ako tehlička, A robíme stavbu, ktorá je veľmi nadčasová. To bude trvať stovky rokov a ten vývoj tu bude. A o tomto už teraz je asi 10-15 prác v postate. A ja vôbec nemám také otázky, že či náš pretrvá. Mám skôr otázky, že ak my sa vysporiadame v tomto pokolení s tými udalostiami, čo sa deje, keď väčšina ľudí ani o tom netuší v podstate. Sú úplne z tohto hľadiska neprebudení ako ryby, ktoré majú prepichnuté líca v podstate hačikmi, tak tí ľudia sa, sa navíjajú na všedejakých módnych politických v podstate namotavkách, bijú sa medzi sebou brat a brat a v podstate úplne zbytočne pretože, pretože na to je učenie predsa štyroch živlov, že vieme, že všetko má svoje miesto. Ka, každá myšlenko, každý myšlienkový poril je v spoločnosti dôležitý. Či, či, či som naľavo alebo napravo od stredu, či som spoločenskejší alebo osobnejší, či som, či som vlastne nadčasovejší, teda konzervatívnejší alebo slobodnejší, liberálnejší, to všetko má svoje miesto v tých živloch. A to nemá byť dôvod na to, aby sme sa nenavideli. Ke pokiaľ som tu šiel a urobil si poznámky, základné dve slova bolo, nenavisť a uh, vedomstvo, ta teda návisť. Nenavisť je od slova návisť, návidieť znamená mať rád. To už zaniklo to slovo. Ostalo len opozitum, len opačné mhm. ako nenavis, ako Keď nekoho rád vidíš, mhm. že ho návidíš, to bolo v star starom No ja, ja. Mnohé slova som obnovil, v čaropriehode asi 40 obnovených staroslovanských slov, v dnešnom slovenskom, dá sa podať, vydaní často sú len opozita. Vieš, ako zachované ako neduživý, ale preto je doživý, hej? Nehorázny mm -hmm. a pritom je horázny. Áno, áno. Málo kto vie, čo to znamená. To je ale... neuveriteľné. No, nožný, aj, je taký zdravý, pozitívne taký zdravý, dobrý, hej, a uh, duživý je tiež, akože plný síly, dužina aj duživý. Čiže pozitívne slována vypadli, ostať tie negatívne. Vám neuveriteľné. <laughs> Nemocný a nevládny je a vládny. Mm -hmm. To už má zase iné svarbenie, ale v podstate máme tu jednu, jednu krásnu vec, že môžeme budovať na tomto, v, tomto, v tomto svete, ktorý je ináč veľmi, veľmi vrátky pozrite sa, každá, každý poriv nejakých uh, dá sa povedať, ľudia sa rozmýšľajú, že čo budú voliť idú na tie namotávky, jedna strana, druhá strana potom sa zvolia, všetko sa obráti, sú prekvapení, ako keby to nebolo zákonité uh, raz je jeden vpredu a raz a druhý vzadu raz je dru druhý vpredu a prvý vzadu hej. to je samozrejme, tak to je normálne, bežné a my ale máme mať jeden stále, uh, stále duševné jadro my ako spoločnosť, my by sme nemali byť tak vylomiteľný z rovnovahy. Uh -huh. Len preto, že vyhrala dlho stranu a teraz vyhral som, uh -huh. že sa odsťahuje. A no, nikto sa neodsťahuje v podstate nakoniec veľmi... Ej, ale, to v postate, odišli, ale v podstate... No, no takový jednoklívci odišť. Tak, <laughs> tak, môj kamarát odišiel, keď bol socializmus, <laughs> veš, ako, že je to zahraničia a v podstate nevyhlasoval to nikde. A, <laughs> ani by sa mu to asi neuplatilo v tej dobe. <laughs> ale sa a išiel, keď sa mu nepáčilo, vieš. Mm. A <laughs> v podstate svedy slobodné. Všetci sme na jednej zemi, ale zrobi, robíme si vlastne... Zle. A nevieme sa dosť dobre rozprávať a počúvať. Hej, to, je, to je najväčšia duchovná chyba, duševná. A vnímam to, že toto, čo my robíme, táto obroda, má veľký význam. Ale žiaľ, stalo sa to, že ostalo to tak nejako v izolácii. Hej. Ja by som povedal, že určitý kruh ľudí to vníma. Ja som si povedal, že Lebo to bolo jasné, že ten vek musí prísť. 5 rokov trvali prípravy, prišiel rok 2000. A rok 2001 bol už pre nás rok 1. Ako náhle na silnovrat prišlo viac ako 100 ľudí, tak začal sa pre nás vlastne nový vek. Hej? My sme teraz v 25. roku obrodeného duchovna. A tak Takže, to vypočítajte? Áno, mhm. áno, je to úplne jednoduché a netreba ani meniť počet, lebo stačí písať. od toho 2000 čistice, od 2000ho, od 2000ho to začalo Od začal prvého. Dolať? Aj na mhm. som písal minus 2, minus 1, mhm. 0 a nakoniec rok 1. Hej? aj keď drog nula v postate... ešte ty, ty si sa na to dlhšie pripravoval, ale teda ako, že roz, rozbehlo sa to naplno už aj s ľuďmi Áno. od toho 2000-2009. Áno, v 2000, 1999 bol prvý slovenský časník, hm. ešte nebol s menami. Potom sme s Bogdanom Dobroslavom uh, zostavili uh, časník s 350 obnovenými slovanskými menami a v postate... Ale už predtým bol ten, ten kolobeh roka, tie výročné sviatky boli. Mm. A to sa vraceme k tomu, že čo robím, tak robím, vždy, napríklad keď je Zimný silnovrat, to mali malý odbeh, je Zimný silnovrat, tak vlastne točím pieseň Zimného silnovratu, to sú tri. Hej. Prídu Hromnice, točil som už roky Hromnice. Hej, len cez Hromnice som točil tie Hromnice, tu piesň Hromničná. Už ľudia z koncertov zo Žiliny, kde sme mali vlastne Hromničné koncerty, aj poznajú, aj v Prešove sme mali uh, stromoradi a v podstate poznajú tú pieseň oni trošku, lebo už tam vlastne odzniela, ale ešte nebola stále vydaná. Teraz, teraz prichádza to doba, keď niektoré veci už čo sa 10-15 rokov spievajú, napríklad dobradne. Na, tam <kým> na Polianky le, le, oh, pieseň letného slnovratu je to uh, Slnko moje, slnko je pieseň letného silno, slnovratu. Chvala ti za svetlo, hrejve slonko hej, hej. Ďalšia pieseň, ktorá sa spieva 20 rokov v podstate. A ľudia to milujú Ľudia to majú radi a teraz to vlastne vydávam k letnému slnovratu. Hej, teraz je vlastne zbierka. Ináč, kto by chcel podporiť tieto piesne, tak v podstate môže podporiť, lebo na našich stránkach to nájdete. Nájdete, že dá sa podporiť, aké to sa, sa do určitej doby, to znamená do asi 20 dní, vyzbieram vyzbiera nejaký počet obežíva tak to je najčistejší spôsob, čo sa tam budeš hadať o dotácie z ministerstva, čo tam budeš zazlievať niekomu a toto sa prekrikovať. Tuto si rovno podpor svoju kultúru a ukážeš, jak, jak sa to má robiť v skutočnosti. Že? O s Petrom sa Kršiakom porozprávate, keď Hej. budete toto CD-čko rozoberať. Hej. No a to, toto, no... Že, že, že, že tie výročné sviatky sú veľmi, a teraz prepájam hej, tú hudbu s tými obradmi a s tým všetkým, čo sa dialo, aj s článkami napríklad tým sviatkom mám desiatky k niektorým už článkov, hej, keby toto niekto zozbieral a vydal ako knižku, tak už je to knižka, hej. Mm. A toto je vlastne e, e, toto je vlastne zásadná vec pre duševnú rovnováhu spoločnosti, že držať sa časopriestoru, to znamená držať sa vlastne nášho územia, našich predkov to je, to, to je priestor a, a, a môžem byť aj vo svete, ale stále máš tých ist, istých predkov v sebe. Stále tvoje pôvodné duchovno, či sa presunieš, alebo nepresunieš. Si nosíš v sebe, hej? Máš ho z časti dané a šťastie si ho obnovuješ a šťastie si ho doplňaš. A toto celé je veľmi dôležité, lebo ty vieš, že na jar je jar, hej? A syn hovorí, vieš čo, na to ja viem, prečo, prečo som vlastne ochoril na jar, Však teraz som si čítal Čaro prírody a tam bolo, že keby som si to skôr pozrel, tak tak jednoducho neochriem, bo by som sa z toho prírodou vzladil viacej. Ne, nemám tu jarnú chrípku, hej. Jasné. A to nielenže jarná chrípka, to je, to je všetko, čo žijeme. Je zima, je jar, je, sú máje, je letný silnovrát, sú dožinky a tak ďalej. Ty myslím, že ty si kúpiš vlastne nejaké keksy v obchode a že to je ako keby odosobnené od toho času. No nie, lebo je tam pšenica, je tam cukor z mm. A keď chceš zdravé potravený, tak sa starám o to, že kedy jem viacej zeleniny, kedy aké zeleniny a tak. A to, to nielen, že jem. To je to, že, to, je to že, že ja v tom svete žijem. Ja som doma, keď keď som doma, cez deň som doma ráno, večer več, na obed, ale aj v noci, lebo však človek bol kedy kedysi aj častočne noč, nočné zviera, no, nočný tvor teda, putoval v, treba v tých uh, horúcich podmienkach často v noci a cez deň driemal niekde v klíkoch uh, učupený a jednoducho, preto aj ako za splnú mesiaca nemôže nemôžeš spať, preto sa po splne mesiaca rodí menej detí, keď mesiac ustupuje, tak porodníci ti to povedia aj jednoducho a potom je vlna predsplnúmať násplnú, hej, hup, hup, hup, všetko to chce ísť zvonku a v podstate jednoducho sme deti prírody a tento časopriestor je obsiahnutý v jednom zo základných črt pôvodného duchovna a to je kolobeh výročných sviatkov. Hej, to sa volá zvykov, ale to zvyk, čo je zvyk? Môže byť dobrý zvyk a zlý zvyk. Poznáte slovo zvyk a dobrozvyk nepozná nikto. Hej, som jednoducho zaviedol ten výraz, lebo je zásadná záležitosť dobrozvyky. No a, a, a, a ide o to, že dá to do tejto doby. Nemusíš to robiť, ak pre tisíc 100, rok mne, môžeš to robiť trošku inak. Ale, ale, to, no však, ale stále si aj, však... v tej istej prírode, v mliečnej drahe, túto slnko, mesiac, no Však to robíš sa... to od no. 95. S tým, že naplno sa to rozbehlo od toho 2000-2001. Čiže povedzme, že 24 rokov to naplno ide. No a um, ja ťa teda vrátim k tomu, čo chcem od teba dnes počuť. Tak poviem to takto, že... Tak mi povedz tých 24 rokov, že čo teda... Ako ich hodnotíš? Keď sa tak pozerá človek dozadu, tak, tak to hodnotí ako... Samozrejme, mnoho vecí človek zažíva, ale vnímam to ako veľa hlbania a veľa e, práce. Veľa práce. A ľudia, ktorí sú okolo mňa, vedia, že niekedy tá práca ide až na doraz. Niektorým to ja vlastne aj nevyhovovalo. Alebo to bolo vlastne niekedy... Až tvrdé, hej. A hlbane, snažil som sa robiť všetko čo na, najpostivejšie a v podstate Boris asi viem na, na čo náraže, že... Ne, zatiaľ na nič, zatiaľ chcel len naozaj vedeť úprimne, že ako by si tých 24 rokov zhodnotil, že... Víš, teraz mi si... pomôžem ti trošku. No istým spôsobom boli to teraz bolo tak, bolo že... roky horlivej činnosti, pri ktorej mi v podstate aj osobné veci, ako aj gazdovstva a ďalšie, vlastne chatrali, hej. Jedna zo zmien, ktoré som teraz uskutočnila, je to no, horlivé činnosti, spoločenská obroda, vedomecké učenia na Slovensku, na Morave, v Čechách, hej. v podstate chodil som do Polska učiť na koncovku, v podstate bol som koncertovať od Ruska po Ameriku, ruské aj prednášku, prešiel som cez Ukrajinu, hej, ešte v určité dobe, keď sa dalo na Kaukaz, na územie Rondelov, pozrel som tie niektoré veci, ktoré sa ťažko inač pozerajú, pokiaľ človek nemá peniaze, ale ja som šiel tam, kde ma volali, tak som mi to zaplatili, v podstate urobil som to, čo bolo treba, nejaký tiež kusok obrody na Matke Zemi, aj v Amerike, niečo, aj tam, aj tam, a prešiel cez niektoré krajiny aj západnej a severnej Európy, aj, aj zo skupinov bytosti čiastočne. A v podstate bolo to horlivá činnosť, a neustále prebuzanie a teraz sa človek sústredí skôr na zachytávanie tých vecí, aby keď príde ta čas, ten čas, že naozaj ľudia pochopia, čo sa stalo, čo sa deje. A to nie je, že o mne. To je v podstate o tom, že je tu nejaká síla. Viete, my sme ako vlastní Sloveni, hej? Lebo sú Sloveni, ktorí sa volajú ešte inými kmeňmi, ale Slováci, Slovenský, hej, to je o slova Sloven, hej, Slovenský. Nie o slova Slovak by bol Slovácký, to je len na moravskom Slovácku, hej, tam som bol nedávno. A v Hradešti a Dolňacko, Hruňacko a tak. Ale vlastne, my sme vlastní Sloveni, teda, ktorí toto meno v podstate nosili uh, v, tých, v tých počiatkoch uh, rozmachu Slovenov. A... Nie uh, nesme jediní, sú aj Slovenci a Slavonci a no, Novgorodskí Slovenia, tí už sa tak nevolajú. A v postate sme ani viac, ani menej, ako iní ľudia. Ale vyzerá to tak, že tu sa začala nejaká vec, ktorá je, je, je obroda duchovná, nazvem to prírodného, ktorá nie je politická. Hej. Ja nehovorím, že ľudia si nemajú všímať spoločenské porivy. Majú. Aj, aj majú ich vyhodnocovať. Ak, kto má chuť, nech si všimá, vyhodnocuje. A hmm. kto nie, tak nech to nechá tak a robí si svoj vlastný život, lebo nie každý má silu na to hej. ešte, aby sa vysporodoval s nejakými bitkami, duchovnými hoci, ktoré sú vonku, hej. A vôbec o tom vedel, lebo to veľmi zanáša. A hmm. treba sa potom očistovať, keď pozera človek také správy. Ale v podstate u nás sa stalo nie, niečo také dejné že aj keď som sa stretával s ľuďmi a mimochodom aj teraz sa starám o to, aby o rok sa dalo spraviť zase sromoženie po čase. Ma požiadali ľudia z rôznych slovanských krajov, ktorí uh, sa snažia robiť obrodu tam. Uh, tak vnímam to tak, že my to robíme mimo tých politických vecí. U nás Slovánstvo nie je politické vo vedomestve. Hej? Nie, že by nemohlo byť niekde, však dobre, ale... Toto, čo robím, nie je slovanstvo politické, toto to, to je, to je koreňové prírodne duchovno aj vypovedané v našej kultúre, lebo my sme Sloveni tak v našom jazyku. Niekto hovorí tak, tak keď to nepovedeš tými slovami, že rituál, tak to nepochopieš o obrat. No nie je tak, ako, my sme, ako je sanskrit, tak používa sanskrit, sanskritský názor dodnes tie, tie, tie názvy vecký jazyk a sanskritský a ne, nepoužíva, nepoužíva latinizmy v postate. Meditácia v Indii neexistuje. Tam je džana, hej. To je sanskritský pojem. Meditácia, je latinský pojem tuto od Rímanov, hej? z Páno nie je Prišli do italický na italický polostrov. Takže, takže vlastne my používame naše názvo naše duchovno a niekto povie, že je iné ako pre tisíc rokmi a dobré, tak je iné. Mňa označujú v odborných prácach v tak ako ako predstaviteľa rekon rekonštrukcia, Tento smer. Ale nie je to celkom rekonštrukcia, lebo každé duchovno, ktoré je ozajstné, tak v tej dobe sa musí obrodiť doslova tak, jak prichádza na mieru spolu s duchom času, hej. Nemôže byť skopírované ako z, z nejakého 9. storočia iba. Hej, rozumiem. To nie je možné. Ani, ani vtedy, ani Ženia nebolo za zaznamenané. Treba jedna, jednak jednej a ideme a, ako... Hej, vtedy, ani jedna pieseň nebola nahradená, ani jeden obrad nebol opísaný tak, aby sa dnes dal prečítať hej, pôvodnými znakmi. Bolo to len od arabských cestovateľov, čo sú... Vtedy uh -huh. už boli moslimovia. Boli od kresťanských, čo vtedy samozrejme videli týmito očami. Od, od rímskych autorov, ktorí pozreli cez veľký Rím na všetko. Hej. Takže, a volali nás barbary, hej, takže tie, tie svediestne nie sú také, že, že by si to mohol zrekonštruovať. Takže, takže vlastne, prepač dokončím, mám tie, no to, takže toto, čo, čo sa teraz deje, a môžete to považovať za dnes to chce, však dobre, ale ja musím vedieť, akože, čo robím, hej. každý musí vedieť, čo robí, akú má úlohu, kde je a, a čo je vo veci. No a vo veci je to, že, že, že Teraz kladieme istým spôsobom základy, tie kamene, toho, čo nás bude postupovať. My môžeme kľudne už mať aj steny, aj strechu, lenže zjavne spoločnosť o to zaujím nemá no, celkovo K Je nás, je nás no. v podstate hrstka. No, k tomu chcem ísť, ale k tomu pôjdeme po pesničke. Zakončime tento u, o, túto prvú Hej. časť tým, že sa ťa túto vec sa môj Tak predstav si teraz tak, tak celkom to je ľahká predstava, že tak 24 rokov alebo viac o ale niečo snažíš a teraz naozaj len, len toto mi povedz, že sa tak teraz sádneš, oprieš, sádneš to, tak vidíš, že no tak predo mnou, keď kým som to ja nezačal, tak tu neboli slnovráty, Tieto veci sme myli, tak naši predkove áno, ale už v modernej dobe nikto to nerobil, Všetky tie veci, ktoré si tu rozbehol, proste teraz to tu nejako funguje, má to svojich priaznívcov a teraz, keď sa na toto všetko pozrieš, tak môžeš sa tak akože posadiť a povedať si, že uff, tak ako niečo dobre sa mi podarilo, sú tu nejakí ľudia, ktorí tým už žijú, ono už si to nejako funguje samé, už si to ide a priberá to nejakých ďalších ľudí a je to na dobrej ceste, môžem mať to dobrý pocit? Alebo, alebo skôr prevláda niečo také, že by si si povedal, že o niečo som sa snažil, niečo som tu rozbehol, ale nejde to tak, ako som si predstavoval. Nejde to tak, lebo, lebo a teraz neviem, čo všetko za tým lebo je. Čiže návod mňa zaujíma, že si viac ako optimisticky naladený. Alebo skôr negatívne, pesimisticky, že povedzme si sklamaný z toho, ako si s tým do toho vchádzal, vstupoval s tým všetkým a aká je tá realita dnes? Človek je naladený dobre, hej. V podstate istým spôsobom je to tak, že určite najviac náročný je človek na seba, hej potom na svojich spolupracovníkov a tých, na tých je už dosť hovievavý v postate a keď vidí, že, že už niekedy majú tú strun dosť napnutú tak ich dosť a <laughs> tak ďalej, hej, ako, už musím to takto um, robiť, že naozaj to všetko je dobrovoľné viete, tu nie je nejaká firma, že ste platené povieš, že urobí toto a tak, hej, každý robí značenia a, a v postate musím dbať o to, že by, že, že by tá, tá miera sa neprepiskla a aj keď ja veľa znesiem, tak nesú všetci stavení úplne e, takto. A vlastne druhá vec je tak, že aj iní samozrejme veľa znesú. E, no, ale vlastne je taká záležitosť, že som s tým, že to bude určite väčšie. Mm. Že, že vzhľadom na... Viete, musíte vedieť, Musíte vedieť, čo robíte. Každý odbor má svoje zákonitosti, hej. A keď viete, že v niečom je niečo dobré, či, so to, či to robím ja alebo niekto iný. keď je dobrý tesár, tak poviem dobrý tesár, pozri sa, už stavia vlastne desiatý veniec, hej, na, na tom zrube a stále ešte raz sa stalo, že ten nejaký, nejaký trám vybrali, že niečo nebolo úplne presné namerané, hej, znova odali naspäť a už sedel, vieš, tak to sú dobrí tesár, mm -hmm. vieš. Mm -hmm. Takže, a keď vidíš taký dobrý tesár a teraz vidíš, že nemá prácu, no tak to je nejaká chyba, hej, ako asi, asi sa to buď o nevie, alebo hey. neviem čo, hej, no a v duchom nie je to tiež tak. Tak vním, že toto je akostná stavba. Vôbec nechcem porovnáť s ničím v postate. Je jasné, že sú, že sú, že sú veci, kde preobrácaš každý kameňok, kým ho uložíš. A je jasné, že sú rýchlo, rýchlo, rýchlo kvasené veci. Keď si zapneš internet, tak tam máš na všetko v postate. Všetci robia vlastne tie kurzy, jak sa máš správať v postate. Ľudia, ktorí toho veľa nezažili často. Hej. Alebo najviac kurzov na prežitie majú pri pritom sú vlastne... Keď porovnáš s Karpatami, tak my takže stále v tom lese sa vieme dosť dobre obracať, hej, všetci. Ale vlastne, nikto z nás nerobí vlastne nejaké kurzy, ako prežiť v lese, vieš. A v podstate... V postate máš tak, tak stanovené veci, že toto vnímam ako akostné a vnímam to tak, že tá obroda mohla nastať a tiež vnímam to, že teraz, uh, vieš, ako, si to beraš, je, nejaký tesár, je nejaký tesár, a teraz vie kresať ten zrúb, hej, vie ho kresať, vie ho pekné, presne kresať, všetko sedí a povie, no, ale však on má špinavé nechty, hej. Alebo, že pozri sa, jak má, čo má na nohavice roztrhnuté a si to nezašil, hej. Alebo, ten tesár sa kamátil s tými, mm -hmm. no a on tam bol vo vysielaní, no tak to, ako musí byť zlý tesár tým pádom, že bol. <rý> <rý> a ty vieš, o čom hovorím, nie? Takže v, podstate, tuším, tuším. takže v podstate si zaradia ako niekde. Pritom to sa deje nielen dá sa povedať jednemu, to sa deje veľa ľuďom, ale vlastne uh, v, v, v podstate povedzte, že kde je, sa, sa tu dá obrozovať, dá sa povedať, prírodné duchovno, Niektorí tvrdia, že pôvodné vlastne vôbec neexistuje. No tak dobre, tak Áno, predtým, ako to vznikol dub, tak tu boli stromatolity, hej, nekedy v, v, v neviem akých prahorách, ale v podstate dobre, ale tak už tu tie slízy nie sú hej, stromatolity, asi na Slovensku. Už sú to dúby a tie sú teraz pôvodné dreviny takže začnú spochybňovať, či je vôbec duchovno, či je vôbec pôvodné, či je vôbec národ, či je vôbec vlastne ešte, ešte, ešte niečo, čo to drží. Hej. Štát je len o, odznak toho, že tu bol národ neviem, či ešte do akej miery je, hej? Uh -huh. Do aké miery ten národ, v podstate, keďže, ke, keďže počúva vlastne <laughs> médiá, ktorí vlastne ľudia za zahraničia, <laughs> je naladený takto presne, v podstate, dobre, ale tak keby si bol národ, tak by si bol aspoň kmeň hopy, ktorý má 5000 ľudí, kamarát, a nie 5 miliónov. A tie hopy majú svoje médium, svoju zem, nepredajú všetko. A ty si čo zrobil, Slovačisko, hej? Jak si, jak si, jak si ako, ako si vlastne, ako chceš odovzdať tie hodnoty Kedy ich ani nepoznáš, v podstate. Kedy ich ani nepoznáš, keď sa staráš o všetko možné, keď si tu... Jasné že... Tak pozrite, len... hľadajú, vieš, vieš čom, hľadajú tie veci, že ikve klesa, no hľadajú v tom, že... že máme špinavší vzduch. Nie, že by povedali, že klesla úroveň vzdelávania, lebo sa učia blbosti v tom vzdelávaní, ktoré sú neprirodné. To nie v podstate, najnovšia aj mechanická pamäť je zlá, v podstate musíš sa nájsť, naučiť, jak nájdeš niečo na internete. a na táhle si si keď potrebuješ na, to ku všetkému internet. Ikve sa ne, nemera tak, že, že ti dajú pred seba počítač a teraz nájdi si, kde ten štvorec je. Nie, to ty musíš vedieť, kde to je, hej. Takže nejakú mechanickú pamäť by si mať mal, lebo ten človek, ktorý putuje po púšti, asi nezapamäta, kde je voda, tak zomrie. Hej, takže, a to je? je? mechanická pamäť v poslednom. A internet. No, no, takže, vlastne, takže mali by sme sa vrátiť k tej prírodzenosti, lebo to nie je len otázka toho, že či vnímam uh, trojjediného boha, alebo či vnímam uh, bohov, alebo duchov, alebo vlastne prírodné rečiteľstvo, alebo tabletky. To nie je len táto otázka. To je aj otázka oveľa, oveľa širšia. A ja žiaľ nevidím, nevidím v podstate miesto, kde by sa ľudia mohli stretnúť, a rozprávať o tom v nejakom kruhu a kde by, kde by toto mohlo zdieľať ako ďalšie množstvo ľudí, ne. No, čas... To si robil, ne? O to, že sa snažil. Však robil, hej. Ale no. Vlastne... No, že... Jednak vy, vysielali sme tu dvaja, hej, a v podstate my a jednak ako, že dá sa povedať ja som sa snažil, som zvolával také rady ako no. v mestách a no. kruhy a no. prednášku a na konci bolo vždy otvorené, že, že môžeme no. hovoriť ďalší a tak ďalej a môžeme hovoriť o veciach a na výročných sviatkoch, či je obroda, to je neduchovne, to je vlastne hospodárske, ale prírodnohospodárske zase takže má to nejaké tie základy, základy pôvodného ale tam, obradajme tomu koláča a túroňa ale inak sa tam ne, nerieši Počianské veci je to hospodárstvo, ale inak sú letný, zimné slnové, svete ďalšie veci, kde na, na konci každého je rada. Hej? No. A ľudia sa môžu vy, všetko vytiahnuť, čo považujú za dôležité. No, ale, že nevidím také miesto. A však robil si to. Však, no no dobre, poču, ale že? tak fyzické miesto, niekde, nejaké. Knižni, knižnici, dajme tomu čajovníku spraviť, mm. alebo na, na, na vrchu nejakom následnom No Ale teraz že... hovorím o tom, že však sme nejaký národ. Jej, a prečo nemá či... byť nejaké médium, ktoré o tom to hovorí. Mm. A dajme to si aj človeka, ja neviem aj treba z církvy. aj takého, aj takého. A, a, a prečo nehovoria o týchto o tých tých veciach, prečo sa neradia o tom o nejakom duchu národa a všeobecne o, o, o tom, že čo my, mm -hmm. ako čím sme vlastne, čím sme, dá sa povedať, razovití Slováci, hej, čo máme iné? Niekto tvrdí, že vôbec nič, hej. A, a v podstate niektorí tvrdia, že len tom, že, že sú to hlúpi títo ľudia, vieš, aj takéto sú teórie, hej. Oh. Preto to ako je. keď pozerám, že čím to chcú pod podložiť tak nič, také hlúpe sa nedej iné ako v susedných štátoch. hej Porovnateľných štátoch a tak ďalej. My máme dedičstvo komunizmu, Západ má dedistvo kolonializmu, no o čo je kolonializmu mm. dedičstvo lepšie. V podstate oni sa dokonca odkazujú v neprerušenom režime na to isté, čo predtým boli. Hej, či Amerika, Britania, teda. A vlastne to dobre, tak ale aj o tom môže byť rozpráva, ale nevidím tú živú rozprávu v podstate. Hey. Nevidím. Odkedy som bol v roku 2000 v telke, 99 to bolo. A sa rozprával o Svetiny Jari, tam som povedal sládzka pôvodného ducha a odtedy už bodka fajka už. <laughs> Stále je to tak. Osobnosť nevítaná. Dobre, však to je pointa, aby sme sa o tomto porozprávali práve, preto sme sa tu dnes zišli, aby sme sa bavili o tom, že čo sa podarilo, nepodarilo a prečo sa nepodarilo a čo robiť. Hej. Ale urobíme tak teraz, že aby sme zase dlho nerozprávali. dáme si hudobnú prestávku a ja som nasvel nám teraz takú pesničku ona je vlastne optimistická sa volá, že ožívajú. Naozaj nie tak, že, že div, divúci, že ožívajú, že stále z tej pesničky máte, budete mať taký pocit, že, že vlastne dobré veci Ej. sa podarili, Ej. že Ej. Že, že, že, že, naozaj, že si to vypočujete, no že dobre, tak ide to dobre, ožívajú stále, veľa, no, že, no ale, že či naozaj to tak ho sa proste po pesničke, dobre. Tak, tak hudba teraz, dobré Žiarislavu? Áno, áno, chvála. Zem odmyká sa, nie je v putách Zvykol si si, že sme slabí Že zabudli sme piesne slavy Chceš nás moriť v maršoch cudzích, Rezať nám jazyk, zmeniť nám tých Darmo klameš, že to chceme Že bez tvojich dubov nevieme Darmo sa snažíš to zastaviť Darmo sa snažíš to nepustiť Tu na zroje, na kamení, a prísole, sa už nezdame, v sa, s obracinou, romíme deti už sa nevrátíme, Darmo sa snažíš to zastaviť, darmo sa snažíš to nepustiť Berieme si svoje mena, slobodu, ktorú nikdy dá, Berieme si sviatky svoje, slávime divy sú na zdroje. Na kameni prísaháme, z rodného sa už nezdáme, pristrome sa, čo vážime. Du me dati ou tak schovaní, Oh, si nás, milí naši poslucháči, navadili 28. mája, čo je teda dnes, tak počúvate po veľmi dlhej dobe, takmer po roku, opäť reláciu Rodná cesta, reláciu, ktorú sme kedysi dávnejšie vysielali pravidelne takmer každý týždeň, každý druhý. Teraz už zo Žiaryslávom len tak raz ročne sa tu zídeme. No a práve preto, práve preto, že sa už schádzame menej, tak som si tak bal, že ja tohto žiarislava dnes trošku vyspovedám, že čo sa mu podarilo, nepodarilo, v tom všetkom, o čo sa snažil a snaží dodnes, lebo naozaj mu veľmi ide o to, aby to naše pôvodné duchovno nezaniklo, a práve naopak, aby ho ľudia objavovali, lebo že teda keď ho objavia, tak môžu z toho potom čerpať. No. Ja som teraz zámerne pustil pesničku Ožívajú, ktorá ano. má v sebe ano. naozaj taký dosť optimistický nádych, že divdivúci, že ožívajú, slávime a sú nás roje. znie to tak ako dobre, že super. No, počkaj, a teraz vydrž. Teraz idem do roku 2025 a otváram článok Tvoj ktorý sa volá, že z útrop a výšina na mecu. No, tak niečo ti z toho článku prečítam na začiatok. Málo. Ano. Tak si človek povedal, že keď o spoločenskú prácu veľký záujem nie je, spraví si konečne svoj osobný priestor. Ano. A ďalej dodávaš v článku. Človek pracuje cez, teda človek ty, pracuje cez 30 rokov na duchovnej obrode národa ktorý o to nemá záujem. Áno, niektorí majú hĺbkový záujem, aj preto niečo urobia, ale je ich málo. Spotrebná vrstva má záujem kúpiť, čo je lacnejšie, takže tak telesne, ako aj duchovne, žije z odpadu. Ja ešte potom budem ďalej citovať z toho článku niečo, ale teraz zostaneme pri tomto. Čiže to je dosť rozpor medzi tým, čo sme počuli z pesničky, ako to funguje, ako ožívajú a sú nás roje a wow, ide to dobrým smerom, keď to máme tak povedať moderne, že wow, ide to dobré. A teraz čítam z tohto roku, že teda národ, ktorý o to nemá záujem. Sú, je nás málo a, a sú ľudia takí, že kúpia čo je lacnejšie, takže telesne a duchovne žijeme z odpadu. To je, a teraz ja sa chcem o tomto Žiarislav rozprávať, lebo tak máme úprimnú debatu o tom, že čo tu vlastne nefunguje v tomto celom? Lebo očividne niekde je problém, keď na, takéto vec napíšeš a asi nemeníš nič na tých vetách, hej. tak, tak niečo, z toho mi je jasné, že niečo nie, nie je dobré. Keď je, je človek odhodlaný že pre akosť, nemusí kúpiť toho veľa. Hej. Môže si počkať na to, kým zoberie tú akosť a chvíľku hľadovať. To je obrazne, to je v duchovne tiež, vieš. To znamená, áno, tak e... mali sme možnosť, hej, ako národ, obrodiť svoju kultúru a včas ustanoviť svoje veci. Bolo nás vtedy málo. Keď vyzeral, že dosiahneme 5000, dajme tomu ľudí, ako s, s tými, ktorí nás majú radi, tak zdvihli napríklad registrovanie duchovnej spoločnosti na 20 tisíc, 5 tisíc. Uh -huh. Ináč počas prevratu, ešte sa registrovali po prevrate, aj 500, 700 členné spoločnosti. V Čechách na to stačí 300. Podpisov, hej. U nás je to koľko? 50 tisíc. Musíš byť 50 tisíc, aby ťa zaregistrovali ako... Keď čo? videli, že nás môže byť 5 tisíc, zvýšili to na 20, uh -huh, uh -huh. potom to zvýšili na 50 tisíc, hej. A mali to všelijakými muslimami a niečím takým všetkým. A môžem. sektami a takými a, vecami, a... že keby sme to povolili nižšie číslo... No a čo by zvihli, sa stalo, že nejaká spoločnosť, ktorá, dajme tomu, nezodpoveda kritériám najväčšej spoločnosti, si, si bude odozdávať dane sebe. No čo také strašné by sa stalo? Hej. Však je náboženská spoločnosť, právne vzaté, neexistuje sekta. Hej, sekta je ľudový názov pre malú náboženskú spoločnosť a veľká náboženská spoločnosť je církev. Hej. Církev a sekta sú to isté, slavická práva, lebo obidve sú náboženské spoločnosti, jedna je väčšia, druhá je menšia. Hej. Takže čo sa tým vyrieši, že menša nemôže existovať. To sa vyrieši, že vlastne, že prakticky jestvujú tu v zásade len invázne, lebo už aj buddhisti skôr v určitej dobe na na nabrali tých 5000 podpisov ako pôvodné duchov. No a no teraz, podľa, ty, keď si spomenul 2011 rok, keď som hovoril, že je čas si zobrať svoje práva. To znamená, ty keď sa zaregistruješ, ako ty, ako že ľudia, myslím tým, že... že si v okruhu spôl, pôvodného duchovná, na mám 5 bodov, hej? Ž, že to, to nie sú zložité veci, to nie sú náboženské dogmy. To je to, že vnímaš všade živú životnú silu, že vnímaš živlí, že, že, že všetky bytosti sú v jednom kruhu prepojené, je v tom celom celku a tak ďalej, to je úplne jednoducho, no predkov, to sú jednoduché veci, päť, päť jednoduchých vied to, ke, keby sa človek prihlásil áno, tak chcem toto, chcem vlastne, aby ten slnovrat nebol po, uh, proti nejmu konaný a ja neviem čo všetko, lebo niekto povie, toto sa tomu vedelo, to Indianom, tam príde nejaký misionár s ampliónom na ich obrad, začne tam vykrikovať aj také okolí. bolo? V Amerike to máš hej. Oh. Začne vykrkovať, že vy ste satanové deti, tuto stevate, neviem čo, všetko vieš. No a aby toto sa nemohlo diať v podstate, potrebuješ svoje práva. môže mať svoje vzdelávanie, hej? Nemusíš ho skrývať za domáce vzdelávanie. Môžeš povedať, áno, tak učíme sa aj dejiny, pred silnou metodom, hej? Však vtedy bol tiež svet. Učíš sa, ja neviem, také, také, také veci, môžeš, je ja, ja učím dosť vedecký ináč. Ja nedávam tam nejaké náboženské záležitosti, vieš. Ale dávam tam slaviska pôvodného duchu samozrejme tie deje aj z tohto hľadiska, hej. Akože, to znamená, to znamená, že je, je, to, je to ako jedna z mnohých možností. A prečo by tí ľudia nemohli si svoje dane odviesť svojej spoločnosti, ktorá zabezpečuje svoje sviatky, učebnice, slnovraty a tak ďalej, No môžu, a, a, a ale nechcú. Podľa toho, čo hráviš, to... nechcú, lebo hovoríš, že prepáči, že si do toho skáčam, Vieš, že to nemáš ráda, ale budem to teraz hej, robiť, ale ja te budem vrácať k tomu, keď bojíte. Rád, lebo, hej, dobre, hej, tak budem hej. to robiť že.. <laughs> Ty vravíš, a tuto, toto, že ja 30, 30 rokov som na duchovnej ceste nejaké obrody národa, ktorý o to nemá záujem. Pozor, ideme, ideme k, k národu, ktorý to nechce. Áno. Čiže ty si, ty si vybadal, že, ja to povedem teraz svojimi slovami, ty si sa o niečo snažil s tými ľuďmi, a zistil si že to nechcú. Lebo keby si to nezistil, tak to nenapíšeš. Čiže ty si musel mať nejakú osobnú skúsenosť s týmito istými ľuďmi, s ktorými si chcel niečo vybudovať a musíš žiaľ konštatovať v roku 2025, že snažil som sa o niečo 30 rokov na duchovnej obrode národa, ktorý o to nemá záujem. Hej. Uh... Hej. V podstate poviem to takto, že na pobaltí, nech sú, aký, aký sú, ako politicky vzaté dnes, hej, to nebudem hodnotiť. Tiež nemajú celkom dobre právo národnostných menšín vy, vy, vybavené a idú nás poučovať. Hej, nejaká estonská predstaviteľka ide používať nás, pritom oni tam mm. vlastne majú, sú bližšie apartheidu v tom, že niektorí ľudia nemajú hlasovce právo, jedna menšina konkrétna mm. a tak ďalej. Ale to pobaltie je vlastne dosť, ešte má zachované pôvodné veci a treba tam vo vzdelávaní je o pôvodnej duchovnej kultúre na pobalti. Estonsko-Lotisko-Litovsko. To sú tie pobolské tri kmene, ktoré prežili. Však sú tam aj ďalšie, ktoré neprežili. Zemgeli Prusy a ďalšie. To sú baltské kmene tiež, pobolské teda. To je najbližšia vetva e, prislúvanú chyťu, ako jednojazyková. Aj duchovná v podstate. A, a tam vlastne to vzdelávanie mohli mať o pôvodnom kultúre. V Severnej Európe mohli mať, v Grónsku mohli mať, v Islande, hej. Pre, prečo oni môžu mať o pôvodnej kultúre? Môžu mať silnou ako posvetný deň, hej, alebo teda uh, deň pokoja, hej. Nemusí to byť sviatok nejaký veľký, hej. Ale pamätný deň. No my nemôžeme mať, lebo my máme ja neviem, zmluvu s nejakým autokratickým. No že akože nemôžeme, môžeme, však máme, nie. Však robíš to. No, mať ale Slovrad nie je v kalendári zapísaný tak, ako pôvodný ja sviatok. Povedzme, ktorý pôvodný je, sviatok je v kalendári, sú je takto sa, to myslím, že v kalendári. Nie, to nie kresťanské, je kresťanské, sú tam len katolické sviatky, v podstate. Lebo je zmluva nejaká, takzvaná mm. vatikánska, hej. A vlastne my sme si nepresadili, že môžeme mať aspoň trošku z pôvodnej kultúre mm. právne uznané. Nie, to nemôže ja zaujím, byť že právne, právne uznané. No áno, no a tak myslím právne, lebo vlastne napríklad keď vypalili lazorikovú tú stodolu po fararovej kázni, tak odôvodne bolo, že sú tam pohanské sochy. Keď pri Nitre zhrúbali vlastne uh, tie sochy a odbili im nosy a zhrúbali ich vlastne, čo tie chlapci postavili, no to tiež, to bolo odvodne, že sú tu pohanské sochy, vieš. Takže keď nemáš ani uh, uh, nejak chránené túto tú, tú kultúru, no predstav si, že by niekto začal zhrúbavať nejaké kríže, hej, na, na, rozumieš, a mariánske kaponky, alebo čo. No to sa, to sa nedialo nikdy. Prečo by pôvodne duchovno tiež nemohla mať svoje prejavy? A okrem toho tie sochy aj neboli pohanské, ale iných faráli tak označil. Vieš? To bolo aj veľké ako reportáž, ty si malo v akej televízii, To boli také tr reportáž trojdelna, kde jeden diel bolo toto. A to Lazurik ešte žil, keď to hovoril. A v postate... A v postate staršina, ktoré spravoval ten sípanec, hej, a snažil sa aj obnovu tých... Tých vlastne, dá sa povedať, tradícií aj pôvodných. Takže, on potom, keď už zomrel, tak ho vyhlasili, že dostal nejakú medailu, ale to už je figu platné, keď zomre. Už to potom vlastne on nemôže robiť. Jeho, jeho dielo vlastne ostalo, dá sa povedať, nepofimnuté, celoživotné. Takže, takže vlastne uh, to sa deje, že, že, že vlastne my sme si právne vôbec neustanovili, tým pádom nezaslúžili udržanie pôvodnej duchovnej kultúry. A to nikto ne, nespochybní od, neviem, pani doktor Nadaskej, Feglovej a tak ďalej ďalších ľudí, ktorých poznám osobne aj niektorých, bo, oni sa ku mne prihovorili, ja som ich v podstate nepoznal vieš predtým. A, a vlastne a, o, oni vnímajú, že je tu nejaká pôvodná kultúra a, a, a, a etnológia to nespochybnuje. Spochybnia to politicky ľudia, to spochybnia a náboženskí ľudia, to spochybnia. Etnológia je veda, ktoré to nespochybňuje. Ani religionistika to nespochybňuje v podstate. Religionisti napísali o mojej práci asi 10-15 prác v podstate. Je čo majú vlastne z prvej ruky, čo majú z druhej, alebo iba z počutia, ale vlastne nehodnotím akože celkovú vierohodnosť všetkých vecí, ale už tých prác je dosť. Oni si to všimli, že také niečo je A vlastne... Ten, ten celý, vlastne ja to robím pre, pre ľudí, pre národy, ja to nerobím pre seba Ja nepotrebujem byť slávny. Ja som slávny viac ako potrebujem. Ja potrebujem mať no, svetý pokoj. Ja ti povedať. do toho skočím, lebo to bolo. Nepotrebujem váža... slávu, hej. Oh, oh. A prepač, ja ti len dokončím tú a hned ti nechám, aby si mi skakal ďalej. <laughs> no. mám rád tvoje vlastné pripomienky. Ale vlastne toto chcem povedať, že, že to je to, že my sme premrhali tú dobu, keď sme oh. sa mohli uviezť, hej. Keď sme sa mohli. Mohli by sme urobiť, ja neviem, cestu Litvy zažalovať Slovenskú republiku v Hagu za to, že robila nerovné podmienky. Že najmä kresťanské zbory mali 700 To urobila? He, urobila a vyhrala súd. Mm. To znamená, my, keby sme zaplatili právnika a zažalovali Slovenskú republiku, že sú tu nerovné podmienky v náboženskom význaní, tak z najväčšou pravde pravdepodobnosťou po Litovskom vlastne precedence, by to dopadlo presne takisto, že, že súdny dvor dvorby uznal, že Slovensko má diskriminačné podmienky v oblasti náboženstva. Uh -huh. A že tu nie sú dodržované občianské práva v oblasti náboženstva. Hoci hovorí náboženské slovo. Upozorňoval ale... som aj premiéra tu súčasného, už keď uh -huh. kandidoval a tak ďalej, ani odpovedal v podstate, lebo ani, ani, ani proti, vieš, to je to klasické. Akože nie si, hej. Akože to tu nejestvuje, vieš. A Ani že by mal zlý vzťah k tomu, ale politici robia obchod. Politici robia obchod s církvou stále, pri každých voľbách, vždy je tam nejaký nemenovaný, ako sa volá, nechcem menovať mena, nejaký biskup, ktorý príde jednať s tými politickými stranami pred voľbami a dojedná si podmienky. Mm. A oni robia obchod a im to vyhovuje. Pokiaľ nevyčistíme určité skutočnosti a v roku 2010 bolo prvý raz, že sme to zapojili a v roku 2020 v čítaní ľudu sme druhý raz vošli do toho, že sme, som vyzval ľudí, žiadne media to nezdieľali, nikto to nepustil, ale vlastne na vlastných stránkach samizdatových, môžem povedať, 4,5 tisíc ľudí vlastne sa so prihlásilo k pôvodnému a prírodnému duchovnú, takže podľa tých správ, ktoré prenikli z ministerstva v podstate z tohto odboru, ktorý tam bol nejaký človek, ktorý sa volal ako národný hrdina, ale a nebol, keď mi on povedal na neviem, tretí raz. A v podstate potom sa to nejak zmenilo a nejaké správy unikli. A okolo ide určite o pár tisíc ľudí, ľudí, ktorí sa prihlásili k tomuto. Nejde o to, či sa prihlasia, nepotrebujem nič, žiadne peniaze nepotrebujem, ani nemám zo spoločnosti. Rodný kruh nemá žiadne, žiadne členské. Nedostávam, nedostávam, uh, uh, pe, my by, ja, ja nepotrebujem tie peniaze, ale robím to pre národ, aby mal možnosť si svoje pôvodné duchovno o tom vzdelávať, o tom, že sú duchovní skočím. síly, sú živlí, sú... No a sú teraz dôsoby. počúvaj toto. Ja budem teraz, ja budem teraz advokát z diabla. No, zlý. Teraz počúvaj. A teraz toto presne. Ty, ty keď hovoríš, že 30 rokov som na duchovnej obrode národa pracovala a o to nemá na, záujem, rozumiem, že vravíš, že nepodarilo sa nám to do, do právnych nejakých úprav dostať naše veci, naše žiadky A teraz tu robíš niečo pre národ, aby teda mal to povedomie o pôvodnom duchovne a našich predkov a tak. A teraz počuje niekto ti povie kritik. Takže na čo to robíte? Však pozrite sa, ja neviem, že povedia a veď máme folklór, nikto tak nemá folklór, ako my na Slovensku, veď pozrite, kto má taký folklór ako my, však my tu to pestujeme folklór, po prvé, po druhé. No a čo, že nemáme, veď, ja neviem, že si, si pozrite takých írov, alebo takých škótov, že že oni mali tiež niečo svoje a potom Británia im toto akoby tak a, a, čak, a čo? Že nevadí. Veď žijú, fungujú, dárí sa im hospodársky, sú na tom lepšie ako my. Akože teraz taká, taká otázka príde, že niekto môže aj byť nahnevaný, že takto sprosto sa pýtam, ale nech, že na, že na čo? Že to netreba. Že na čo? Aké duchovná, pôvodné predkov, niečo. Čak kopec národov nemá. Už dávno stratilo povedomie o tom, čo mali predtým a fungujú, žijú Díry fungujú, škóti fungujú, folklór máme, všetko, ako čo, čo, čo, čo, kritik nebude rozumieť, čo mu, mu ty vravíš. Akože, čo vy chcete vlastne? Ja poviem príklad, hej. Poviem úplne jasný príklad a prevediem ho do, každý príklad musí byť prevedený do inej roviny, hej, ľudia, ktoré ľudia, dajme tomu, viacej rozumejú, a nemôže byť úplne presný lebo však je to iná rovina hej. ale bol som počas vojny v, v, v Juhoslavie ako v zmysle, už vtedy to nebolo Juhoslavie, už bola vojna medzi bratmi, ako teraz je na východe, vtedy bolo na juhu medzi Srbmi a Chorvatmi, ktorí majú jazyk na nerozoznanie, zvyky na nerozoznanie majú iné náboženstvo hej. ale vlastne bol som v Salomónii, v tých slovenských dedinách hej, že sme tam viezli pomoc nejaké tri kamiony z Matice a tak a v podstate ja som tam bol že, že napíšem článok o tom. No a som niekoho odfotil tam pribranie nejakého vojaka, som sa spýtal či môžem, ja som sa ja ja odfotil a nabehli obťahnutými samopálmi, ma tam zobrali povedali, že ma tam zakopu a že by som vyťahal filmy tak som to musel vyťahnuť ale tak ďalej ale uh, bol som v tých nakoniec slovenských dedinách, kde som zrobil nové reportáže s novými filmami a v podstate tam bolo také niečo, že my sme si mysleli, že tí Slováci, keďže sú vo vojnovom štáte, že ak sa majú zlé. A práve tie slovenské, slovenské dediny v Slavonii, aj na Chorvátskej, aj na Srbskej strane, tá Slavonia, tie slovenské, slovenské dediny sa mali veľmi dobre. Pretože tam gazdovia orali polia, chovali dobytok, v podstate mali mlieko, mali meso, mali obilie, mali zeleninu, mali všetko. A oni zásobovali aj tých ľudí, ktorí nemali, nemali. Hej? a tí Serby napríklad tak oni, oni, oni sa nespravili ak Američania že keď vypnú elektriku niekde takže začnú vykradať obchody a zabíjať susedov a znasilňovať a tak ďalej. Oni sa spravili veľmi slušne oni si piekli medzi barakmi tie chleby, tie krugy a vlastne rozoberali si bedničky od, z botnikov, zo zelovoce a tak a vlastne spoločne si, si dorábali živnosť a sú, súčasne ich zasubovali tí ľudia z, tých, z toho vidieka, ktorí mali tie zdroje. Hej. A to isté, čo sa stalo tam, lebo keď mesto spadne vypnú elektriku, tam v meste jak prežiješ? Hej, ale predstav si, že máš tých, tých mojkanov, e, hospodárstva, že máš tých gazdov, čo by sa stalo na tom Slovensku, však sme tak spustili, tak sme spustili tie potraviny. Všetci hovoria, ak za socializmu sa tu chemizovali, potraviny pre Boha, však si to zistíte. Však Európska únia mala oveľa miernejšie normy, oveľa viac chemikalií, oveľa... rozprávite sa s gazdom, ktorý striekal jablka vtedy a ktorý 25-30 krát, krát postrekuje teraz, v podstate sa otelianská, čo na naš ľudia. To je nenormálne, čo sa teraz chemizuje. No Takže sme mali prírodne, sme duchovno, tak by sme to nerobili. Prírodne, ako vzorkovo. Tak by sme to nerobili? Tak v otázkach jednak nerobili až tak, ale kečo je strekané ku Keď kečo že zdravé ku psi, zdravé, no. ale mo možno bude s červikou, možno bude menšie, možno bude trošku dosuvereme koncom zimy to jablčko, ale bude zdravé, hej, v podstate. Ale my už nemáme tu už máme veľmi malé Tú, to sa volá potravinová bezpečnosť, než že sebestačnosť, bezpečnosť. Veľmi, keby sa niečo stalo, keby toto vyply, keby to elektrika, až dnes sú už vyvinute vyvinuté, práve kvôli určitému konfliktu, ktoré sú elektromagnetické, že ti vypnú auto, ti vypnú vlastne router, hej, na počítači, na, na, na satelite. Môžete vypnúť lietadlo, loď, hoci čo, mesto celé môžu vypnúť. A v podstate ty čo, z čoho bude žiť, z akej, z akej hmoty, z akého jedla, hej? a to iste sa týka ducha že v podstate prírodné duchovno nemusí byť až tak početné. Ale musí mať určité zásobnice, studnice, kde, kde pramení. A kde sa tvoje deti, keď sa dajú na heroin v meste, ako niekedy ku mne prídu vlastne navíkovi, alebo keď ja prídem k ním a im pomôžem, tak vlastne to som robil už 14, v podstate aj teraz vlastne nejakým spôsobom uh, vnímajú, že, môž, že je tá možnosť, že môžem žiť prírodným spôsobom života. Je tá možnosť. Nie je úplne dokonalá. Nie, nie je všade. Musíš sa o ňu zaslúžiť. Ale tá možnosť prírodne prežiť tu je. A pokiaľ máš určité percento ľudí, môže to byť hoci 1%. ľudí, ktorí toto vedia, tak ty máš prírodnú určitú bezpečnosť toho národa a tí ľudia vedia povedať mm. potom, počuj poču, kamarát, tak tam je voda, hej? Tam je čistá voda, hej? Tuto zase môžeme takto prežiť. Tuto môžeme zase... A to, to nemusí byť len v duchovnej, ako v náboženskej, už v obecnej oblasti. To môže byť vo všeobecnej oblasti. Ale u nás nie sú len to, že, že, ty, že ty vnímaš posvetné sily, že vnímaš nejaké slnko, z ktorého vznikol svet podľa slovanskej povesti, spôsobu a tak ďalej. Ty vnímaš aj to, že my robíme, kujeme, šijeme v podstate, chováme, my vieme prežiť mesiace bez toho, aby sme šli do obchodu. Nehovorím, že, že nechodíme, tak chodíme raz za dva týždne do obchodu, ale v podstate vieme prežiť aj bez toho. Takže no, keby by volo zle, tak... A ty potrebuješ hej, takisto hej. gazdovské jednotky v, v, v krajine, aby bola bezpečná, ako potrebuješ duchovné stanoviska, kde sa dajú tie deti jednoducho príviez vo veku, keď nemajú, polovica detí nemá otcov, alebo nemá otcov, ktorí sa im im venujú, hej, lebo sú za pracou, nemá kladné mužské vzory, skákajú po nezmysloch niekedy. Popmusik po, ponúka vlastne samé nezmysly takmer v postate, zober si, že, že, že... A u nás prídu tí chlapci, hej? Prídu na ten tábor, Niekedy oficiálne, teraz budem robiť inač. Už som zúšil väčšinu táborov. Áno, zo štyroch tri. Ale neznáme... Hej. A neznamená, že nebudú, ale keď je skupina ľudí, skupina ľudí ktorí si chcú ukúť, dajme tomu, nožik alebo sekeru znova alebo niečo také, hej, tak prídu a tam si vyskúšajú svoju chlapskú silu. Tu máš oheň, tu máš železu, teraz buchaj po tým železe, snažil ho dotvarovať, urob, dokáž tak, že si chlap, nie tým, že máš veľké reči alebo nie, niečo toto. Hej. Takže, alebo želbyš kurzí pre chlapov, ktorí sa objímajú. No dobre, aj to je potrebné, ale v podstate potrebuješ vlastne, aby ten chlap prešiel nejakým ohňom nejakými živlami. Hej. A toto, toto vieme poskytnúť v podstate. A žiaľ, ako sa tu nemnoží, že, mm. že tento spôsob vzdielovania... Réknu, príjem, scoutingu, že? Hej, to máš tie uniformy od Badem Poola, hej, tie uniformy. A v podstate tie to zažité, je to zvonku, je to dobré, hej. Nehovorím, že scouting... Ja... Mám rád z to v podstate vždy som s nimi zrobil, ale robím na spôsobe, ako sa dá tieto hodnoty, čo tu sú, udržiavať. Hej. Nemusím nutne, dajme tomu, udržiavať hodnoty, ktoré sú ja neviem, z anglické armády. Hej, no, čiže, hovorí, že, čiže zhrnuté počátku hovoríš o tom, že keby sa nám podarilo za tých 30 rokov to, čo sa nepodarilo, tak národ by bol dnes života schopnejší? Bol by života schopnejší. Nezmietal by sa v takých nepokojoch, ono teraz nie sú také veľké. Keď pozrieš na Ukrajinu, tak tam sú skutočné nepokoje. Hej? Mm. Ale, a už boli od 14. roku. Ale v podstate túto, túto je stále pokojná krajina, ale žilč kýpí. Žilč Slovenska kýpí. Ľudia ľudia násobia nenávisť. A hrozí, že keď sa to bude takto násobiť, že to aj môže prepoknúť do niečoho horšieho. Hej? Nehovorím, že chvála všetkým divom. Teraz je to ešte dobré. A prečo, pre, prečo to nespraviť, aby to bolo dobre? Prečo, prečo sa nesnažiť o to? No, ja otváram možno veľa vecí, ale mne to všetko súvisí, vieš, v tej jednej otázke, ktorú ty dávaš. No nestalo sa, no obroda nenastala. Minulého roku som zase dával ľudom, ktorí hĺbkovo kráčajú po duchovnej ceste, dostali veľké koncovky. Hej, je to spôsob, ako udržať svoju dušu v poriadku. Ak Taká ľudia, pišťala dlho. Hej, ľudia od ľudia 7. To, to robím, tento koncovky. Sú tam ľudia, ktorí študovali špeciálnu pedagogiku a robia to vlastne e, s takými a s takými deťmi, s autistami to robia. Robili v podstate robili to z, z hágov, v hágoch, v podstate s ľuďmi, ktorí mali dýchacie ťažkosti, hej, ja, e, robil, robil som to s navikovými na, na rôzne chemické látky, ktoré sa potrebujo oslobodiť do toho naviku. E, robili sme to pre ľudí jadrovej duchovnej cesty, hej, znova sú to, je to obnovené, v podstate sú to drobnosti. Je to malá vzorka, ale keď uh, su, su, niekedy boli, neviem, čo ešte sú, lebo viem, že taká nadnárodná spoločnosť ktorú nechce menovať, a sa teraz aj premenovala, nakoniec to je úplne jedno, uh, odkúpila banky s, s dedistvom predkov, s, s, s obilninami, s rôznymi osivami hej. Toto je to, čo 10 tisíc rokov sa naši predkovia snažia a pestujú ľachtia prírodným spôsobom, bez klonovania, hej, akože toho, uh -huh. myslím, tým vlastne laboratórneho, hej. Živočíšne na druhy sú, sú prihodné, hlavné rastlinné. A, a tieto, jak sa udržiavajú vlastne, no neviem, či, do akej miery sa to ešte vôbec udržiava, vieš? Lebo sa to stáva tiež o, o, o, spôsobom obchodu, ako vyklonovať nové veci a speniažne zamezziť prístup k semiačkám, ktoré môžeš zasiať, vyrastie ti nejaká, nejaká plodina a potom zobrať semiačka a znova zasiať. Preto no, sa robia no, tie no, F no, jednotky? No áno, vlastne to, čo je v biológii, to je aj v duchu. A teraz to čo, isté, čo prebieha, že niekto ti, ti valcuje tie pôvodné, dá sa povedať, rôzne odrody, niekto ti valcuje tie pôvodné duchovná, ne, to, to, to nie je nejaká strašná konšpiračia, to je úplne, pozri, na to vidíš to, hej. No to mm. kde sme my kedy dostali tú možnosť? haj ísť niekde a vysvetli tie veci. A na čo sú tie národnoprávne médiá, keď robia len cudzie politiky? Či, hmm. či tie, či, či, či oné, či také, či také teórie. Prečo nemôže dostať aspoň 5 cm, aspoň 5 mm v tomto štáte, ktorý je tak veľký, aj pôvodné duchovno. Hmm. No a jednoducho nie sú tam tí ľudia, aj e, prebudení v podstate. Tu je jedna redaktor sa ozve, tu sa niekto odve, tu aj vidí, že nejaký politik príde na silnú rad, tu zase niekto, ale vlastne, ale vlastne všetci to robia ako potajomky, hej. A nikto, nikde tá sila nie je, ktoré povie, no tak ako zaslúžiť to miesto, dobre. Možno, že nie. Hej. Možno, že si možno, že sme slabí. Ja tvrdím, že sme slabí v podstate. Lebo keby bolo viac odhodlných ľudí, tak by sa tam neprihlasilo ani 2000 alebo 4000 ľudí k tomu, by ich bolo 20 tisíc. No, by to bolo trošku iné, už by sa našiel niekto, kto povie, no tak musíme investiť v ústretí, bo to je to možno aj výhodné pre nás. Ale keď sa neprihlasíš, tak to nedostaneš, vieš? Manu, ja ja prepač Ešte, vidím, že už prepač no, Ja Našťastie viem veľmi veľa vecí, Ktorými sa môžem uživiť hej? Týmto sa priamo neživím Toto robím zo svojich nadbytkov Ktoré vlastne v podstate už ani dneska nemám hmm. Preto som aj zrušil tie tábory A tie učenia Slovensko-Morava-Čechy A vlastne snažím sa uh, Obnoviť svoj hospodársky priestor Tam, kde som hej? Poviem hey. rovno a keď to nevyužije toto pokolenie, nevadí, uh, uskladním to pre budúce pokolenia. Aj, ale, ale, ale tie hodnoty, tí ľudia mať nebudú dnes. Vieš. Možno budú aj trpieť v podstate. Možno budú viac trpieť, ako by museli trpieť. Hej, ale s tým nič nespravím, lebo každý má právo voľby. Aj, aj ľudia majú právo voľby. Sú na roje. Keď vidíš, na Slnobrode na 300, head, dajme tomu, je to roj, ale... Nie, nie také roje, že by znamenalo obrodu. Mm, a, keby, a, a ľudia sa toho boja, že to nie je niečo nebezpečné. Čo je to, kamarát, nebezpečné? Tu sa pozri, okolo seba, čo sa všetko nebezpečné deje. Čo už môže byť nebezpečnejšie, ak to, čo sa deje, hej? Však tie, tie, tie veci, čo, čo sleduje človek vlastne, to niekedy, akože že, že, že médiá neboli tak tak okázalo uh, vulgárne, hej, teda, ako nemyslím ľudové, hej, obečajné vulgárne, hej, nerobili sa také napadnutia, v podstate, a bolo tie tvrdá doba, tie sa ľudia nenávideli. ale toto presahuje tie čary základné, hej, toto už je, to je presah v podstate, uh, a vnímam to tak, že sme nevyužili tú možnosť, a v podstate nevnímam to optimisticky sladiska súčasných ľudí, vnímam to optimisticky sladiska celkového vývoja duchovna Vnímam to, že stále to má veľký význam, a možno ešte väčší, jednoducho zapísať to, nahrať tie piesne, nechať ďalším pokoleniám, ktoré dorastajú, aby tu možnosť mali. Keď, keď my to nevyužijeme, tak nech tu ďalší majú. O tomto som sa chcel dneska s tebou presne rozprávať. A, a som rád, že konečne sme sa k tomu dostali, lebo toto je pointa toho presne celého, o čom som chcel s tebou hovoriť po tých rokoch. A urobíme to teraz taký, taký oslý mostík, lebo chcem pesničku zahrať. Zahraj. A chcem takto povedať, že aj keď je ťažko, aj keď veci nevychádzajú, aj tak si Žiarislav každý deň spieva. A dneska si videl, To je, pesnička, to je, to je pesnička, ktorú Žiarislav dne zahral mojemu malému. On sa z toho tešil, lebo on sa raduje a táto je jeho špeciálne obľúbená. Každý, kvôli nemu som si donesol husle. Žiarislav bol zlatý, doniesol si husle kvôli nemu, zahral mu to, tešil sa z toho. Tak sa ideme potešiť spolu, že aj keď je ťažko, tak si treba každý deň zaspievať Piesieň od doznela. A my teda budeme pokračovať v našom rozhovore ďalej. Dovolte mi povedať pár vecí ešte takých technických mimo. Len pripomenúť teda, že uh, môžete nám písať maily, určite sa k ním dostaneme. Vidím, že už aj nejaké prišli na studiozavinačslobodnývysielac.sk Takisto môžete písať nejaké otázky alebo názory k tomu, o čom sa rozprávame cez našu internetovú stránku, kliknutím na zelené tlačidlo otázka do štúdia a dal som do pozornosti, je telefónne číslo 048 381 0101. Videl som, že už telefón blíkal, ale ešte chvíľku počkajte, ja uzavrem to so Žiarislavom a potom dám priestor aj poslucháčom telefonujúcim, takže ak budete mať chud sa niečo aj telefonicky opýtať, určite sa dostaneme aj k telefonátom. Tú našu dnešnú reláciu možno berte tak, že stretli sa tu, a to asi dúfam, že môžem tak povedať, za seba to tak cítim, verte to tak, že stretli sa tu dvaja starí kamaráti, ktorí pred rokmi niečo začali, že Jarislav dávnejšie predtým, o niečo tomu, že išlo, my sme dali priestor, lebo prišla to, že to je niečo super, dobré, treba o tom hovoriť a robíme si tu teraz taký verejný odpočet toho, čo sa vlastne podarilo v tom prílehu dochovne a nepodarilo a tak. Takže takto je dnes, ja takto vnímam dnes tú reláciu. No a teraz Žiarislav, zase trošku niečo zacitujem z toho tvojho článku z roku 2025 a skúsim to teraz hodiť na takúto úroveň, že počúvaj, že... Ale že možno nie je, že možno nie len chýba, Žiarislav, v tom, že máš nejaké tie že právne prekážky, politici a teraz nejaké invázne duchovné, ako to ty voláš, že ti háču polená pod nohy. Vieš, niekedy je možno problém aj v samotných ľuďoch. Tých, ktorí chcú istou cestou vedomectva, lebo ty v článku z roku 2025 píšeš. Môžem ti zacitovať? Áno, áno. Veľká časť ľudí, ktorí si myslia, že prišli k duchovným koreňom, sa chopila umelých lákadiel vymyslených dejín. Zaoberať sa nimi skôr, než sa im tie káričky rozpadnúje stratov času, sú nadmieru presvedčení o pravdách, ktoré im vychytralci účelovo pozliepali zo svojich predstav. Netreba im tie loďky príliš hodnotiť, treba ich nechať na nich plávať. Mnoho ľudí so zdravou schopnosťou vnímať hodnoty naletelo na politické namotávky. Sú presvedčení o správnosti tej, ktorej samozrejme svojej strany myslia si, že hodnotenie vedomectva je v ich rukách. Hej, že, si, že hodnotenie vedomectva je v ich rukách, keď uznáš ich politické hodnoty, všetko je v poriadku. Keď nie, začnú vyhlasovať, čo človek nie je. V podstate je Medvedovi celkom jedno, či mu niekto uzná, že je medveď a tu končím z toho článku človek občas uverejní niečo, čo poteší, ale niekedy aj niečo, čo niektorých bodne aj chrbty tak naprával niekedy to bolo príjemné a povzbudivé a niekedy to aj bolelo keď to bolo silne stuhnuté kým sa ladne rozprúdila nová živa záleží na tom, čo a kedy treba vyriešiť tým, čo chcú veď sa tým vôbec nemusíš zaoberať, keď ťa to nezaujíma, ale keď si myslíš, že vieš, aj bez hĺbkového poznania všetko. Niektorí sú dosť urážliví. Nie je ich veľa, ale sú hlasní. Čím väčšie názory, tým menšie dôkazy. Tento spôsob práce je pre tých, ktorí tomu venujú dosť času. Nikdy ho nebude dosť pre všetkých, ak to stojí na jednom. Toto si napísal vo svojom článku. Kde, kde teda... Pochopil som to tak, že je to trošku kritika aj do vlastných radov. V podstate aj áno. Otázka, že čo všetko sú naše vlastné rady. A... No povedzme ľudí, ktorí chceli po tej ceste kráčať, ale zistil si, že aj tam je zopár, povedzme, že zenitých jablk, ak to tak mám povedať. Ja by som to povedal tak oveľa, a možno, že z iného pohľadu, nepoviem, že jemnejšie, bo keď raz niečo sníte, tak to je snité, ale nevnímam to úplne, že to je snité. Asi tak, že ľudia sú často niečím poranení, hej? V spoločenských záležitostiach napríklad. A sú poranení, dajme tomu, udalosťami, ktoré sa stali ich predkom, im a tak ďalej. A teraz vlastne, keď ty uh, otvoriš holú podstatu veci, to znamená, venuješ tomu desiatky, stovky hodín, uh, zamerieš sa na niečo, Otvoríš to. to? To je teraz jedno úplne. Ja poviem, prí, prírodná imunita, hej. Mm. To bolo to, čo bolo cez korunu, keď som písal, a potom mi aj zastavili stránku, mm. a ja som nehovoril, pozor, že ľudia sa nemajú očkovať, hovoril som, že každý si má právo zvoliť, mm. či vsádi na očkovanie, medicínske karty a tak ďalej, a tu mám kamarátom, lekárov mnohých, mám sestranicá lekárka a tak ďalej, ďalších, hej. A alebo či dá to na kartu prírodnej odolnosti a bude ju posilňovať, cvičiť, pracovať a tak ďalej, hej. Mm. som, že máme právo výberu. Tak. Preto nemôže nikto očakávať od šamana alebo od jogina, že pošli ľudí vlastne doradu na očkovanie, hej. Odo mňa to tiež nikto nemôže čakať. Ja som prvý, kto vlastne prebudza prírodnú odolnosť, hej? A ja to prebudzam všetkými možnými spôsobmi. A... Preto som hovoril o tejto možnosti, že je veľmi dôležitá. Dokonca je dôležitá aj pre tých, ktorí sa spoliehajú na medicínske spôsoby. Aj pre tých je dôležité, že čas ľudí sa spolieha na prírodnú odolnosť. Stačí, že vypnú si prestav elektriku na týždeň, čo budú robiť tie porodnice. Chápeš? Však nebo, nezasvietia si do, tej, do tohto tunelička, z ktorého všetci vychádzame. Rozumieš? Nemôžu to tam nerezávať, nemôžu to tam šiť celkom dobre. Zkrátka, z času na čas sú sú podmienky také, že ľudia musia sa zaobiť s malojedla, s málo starostlivosťou, s malovecami a to teraz máš v sveta, kde to úplne jasne vidíš. A, a je to dobré, že časť ľudí spolieha na tú prírodnú odolnosť, než že spolieha, ale pracuje na tom hustom. Hmm. A vtedy vlastne časť ľudí, ktorí sú akože z našich kruhov, tak zautočilo na mňa, že toto a toto, že to je konšpirácia, prírodná odolnosť mm -hmm. a že, že všetci musíme očkovať a tak. Hej. Hmm. Potom zase druhá vec, že... Že, a to poznám, poznám pri tom ľudí, alebo mnohí si spoja, že tí, čo sa nechcú očkováť, sú, ja neviem, proruskí a tí, čo sa chcú očkováť, sú pro, prozápadní. A to tiež nie je pravda, bo poznám ľudí, čo, čo sú, dajme tomu, protiruskí a sa nechcú očkováť. Ale že, a, a, a, tak ďalej, to je to. Ale prečo, až istotou nenájdete nikoho, kto je proruský a zaočkovaný Sputnikom. <laughs> <laughs> Takého nenájdete, podľa mňa. To neviem, ja som to Kto <laughs> by mal Sputnik, ale je protiruský, to neexistuje. Takáto kombinácia nie na tomto svete. To je takým mimochodom, no. Tak to asi, to, to som to neskúmal úplne tak. Ja viem, že naposledy som pred týždňou natrafil na človeka, ktorý vlastne mal, mal syn na ten syn, vlastne mal zdediť po ňom ten, neviem, penzión, poviem rovno, že to som ako bol u neho a... A on bol očkovaný, potom dostal trombozu a náhle no. umrlý. Ale vlastne to je asi šiesty, ktorého viem. Mm -hmm. Ale v podstate ja poznám strašne veľa ľudí, vieš. Takže, a druhá vec, že ku mne sa to veľa dostane. Ale ja nehovorím, že to nie je dobré. Pre mnohých ľudí to asi no, bolo dobré. A ty si hovoril ale, o slobode. Ľudí to tak no, bolo. Ale mnohí tomu veria, že to tak je dobre a môže to byť mm -hmm. dobré a tak ďalej. Ale máš právo výberu. Mm -hmm. A takisto som hovoril o tom, že keď sa hodnotia dejinné veci a, a napríklad aj neschody medzi národmi tak tiež uh, je dôležité ísť do hĺbky, hej. A ja som vlastne napríklad venoval tomu uh, jednu, uh, jedno celovíkendové vzdelávanie od piatku do nedelie na Slovensku uh, na Morave a hovoril som o dejinách východných Slovanov, hej, od uh, Balto-Slovenského, vlastne, sa povedate, okruhu až cez, cez uh, Skytov až po uh, až po vlastne Litovské veľkoknežastvo, v ktorom boli tie vlastne tie predkovia dnešných Ukrajincov a dnešných Bielorusov hej, a, a spolu vlastne Moskovskú Rus, Kijevskú Rus, uh, vývoj sa so, sovietský a dnes. A normálne to bol časový úplne body, mm. keď sa niečo stalo a tak ďalej. A keď sa pozrieš na tie body, až potom 2014 a 2014, neviem, koľko, a hovoril som, že z týchto je to takto, z týchto je to skôr takto, hej toto sú také veci, toto sú také veci a nebol som ako, že by som teraz potreboval niečo dokazovať, hej. Ale už ti vyskočí niekto, no tak toto tvrdia títo, čo sú pro protakí mm. a toto zase a to, tým potom, akože si tiež protakí, ale vlastne, že to je ako, po, pozor, toto je časová os hej. Toto nie je vlastne, že môj názor, to nie je môj komentár. Hej. No tak sa, nájdi sú so takí a začnú na teba útočiť, že keď nemáš ich politický názor, tak si zlý, hej. No a vlastne ty to určite poznáš a v podstate, ale ja to poznám ako človek, ktorý má priateľov aj z tej, aj z tej strany. Pozor, ja som tam bol aj na tej, aj na tej strane. Mám osobných priateľov na tej, aj na tej strane. Poznám ľudí, ktorí píšu knihy. Hej, takže, a, a, a, takže to je, nie je to úplne také a okrem toho a a teda najdu sa ľudia a povedia si no, tak keď vlastne ty nehovoríš to, čo oni chcú ako politicky vzaté, tak si vedomec. Hej, hmm o, oh, toto vlastne to je to zle, je celé. A dobre, ale však vedomest to sa vlastne netýka, ako, ja ne, nikdy som jednak nepovedal, že som vedomest, hej. To ne, ke, keď prečítate mojich 2000 článkov, 6 kníh v podstate a vlastne možno, že keď zhrátam aj tie rodné cesty duchov, e, to, čo to ja, ešte, aj tú druhú, drvoreťa, cest, tak je to asi 150 rodných ciest, najmä tomu, alebo 140. Nikdy nenajdeš, že som by som o sebe že som vedomest pre mňa, to ani nie je titul. Jednoducho, e, je jednoducho vedomecký chodník, keď, sa, keď ideš do hĺbky a do aké mery dobre, ale keď rozprávame o nejakých dejných skúvislostiach, tak tam nemajú čo hľadať politické názory, hej? To sú dve veci. No a mnohí to podmenujú a vlastne mnohí jednoducho sa nalepia na už taký či taký ako modný trend. Ako poviem, jeden z mnohých vecí a teraz to nebude ani nakazan, nebude to ani východná vojna, bude to dajme tomu uh, niečo celkom iné. Nechcel si niečo povedať? Nie, nie, nie, nie zatiaľ nie. Zatiaľ to do toho nechcel skočiť ešte. Čiže myslíš, že chcel som? Nie, ne, ne, ale e, niečo si smyslel, nie? Oko ma svrbelo. No, čiže nebude to ani ani východná vojna, čo? Povedz to neskôr, dobre? Povedz, teraz, už zabudneš. Nezabudne. Povedz. Nesabudnem. No nie, tak bavíme sa o tom, že niekedy aj ľudia, ktorí by chcel... Tata, aby, som to, aby som to ako keby vrátil k tomu, o čom sa teraz bavíme, že môžeme sa baviť o hej. vonkajších vplyvoch, ktoré to narúšajú. A teraz ideme takto, že teraz sa bavíme o vnútorných vplyvoch tých vlastných, ktorí chcú dobro, hej, že chcú tu niečo rozbehnúť, ale že nevšimli si, že sami majú ako keby veľa um, nejakých svojich vlastných zlých vlastností, ktorými to rozbijajú. O tom sme to sa to ja Takže hovorili sme sa o tom, že keď niekto je prírodná odolnosť, neznamená, že je proti očkovaniu a keď niekto sa chce očkovať, sa nemusí znamenať, že je proti. To je falošná dilema vo filozofii. To som hej. hovoril celý čas aj ja. ja, ja... Alebo že, že keď je niekto má rád Ukrajincov, neznamená, že by musel byť, dá sa povedať, protiruský, keď má rád Rusov, neznamená, že je proti Nakoniec obidva tie národy sú tak na nerozpoznanie. Vlastne, že. Že, že v podstate a okrem toho tá Rusko a Ukrajina má veľmi množstvo rôznych oblastí, ktoré majú rôzne, dá sa povedať, zamerania ešte aj, hej, aj územné, hej. Ale vlastne poviem príklad iný, že... Uh, že to neznamená, že keď, si, že keď máš rady nech si proti druhým a tak ďalej a tiež neznamená, že, že keď nemáš rád dajme tomu niektoré politické pnutia z toho, ktoré územia, že nemáš rád ten národ a naopáš k tomu sa mnohí nedostali, lebo si myslia, že Ukrajinci robia toto no Ukrajinci nerobia toto Mm -hmm. hej, určité politické kruhy, obchodné kruhy a tak ďalej robia toto. Poznam úsobne a viem ľudí, a ktorým sa, sa stretol v dosť nedávno. Hey. A vôbec s tým nesúhlasia. Sú to ľudia z Ukrajiny a tak ďalej. Mm -hmm. hej. A takisto ľudia z Úska môžu mať rôzne vnímanie. Hej v rozkrutých usnených národností desiatky v podstate, ktoré majú kodifikované jazyky hej, neviem prečo, ľudia si myslel, že dajme tomu ľudia, ktorí sú za jeden jazyk v jednej obrovskej oblasti, tak sú až tak strašne proeurópsky, no to, tým som si neistý, vieš, medzi riadkami poviem toľko bodka, už nejdem ďalej, ale teraz poviem iný príklad, mm -hmm. že prírodný a národný. Mm -hmm. sú v dnešnej dobe ako keby proti sebe. Podľa mňa preto, že to nie sú prírodní a to nie sú národní. No. Lebo vlastne prírodný a národný človek. Keď, keď je skutočne prírodný, tak predsa musí vnímať, že sú nejaké prírodné kmene, a ne teda národy. Hej. A keď je skutočne národný človek, tak predsa musí má ráda v prírodu. Má rád, hej. A teraz vlastne sa vybudzujú nejaké, nejaké, nejaké také ako keby e, programy, neviem to teraz povedať na slovenský, nejaké také pnutia, ktoré majú spôsobovať, že prírodné sa bijú s národnými. Napríklad, ja sa cítim takisto prírodný. A takisto mám rád národ, hej. A u mňa sa to, jak to, že nebije. Jak to, že vnímam, že ako keby ľudia, ktorí sú chrániť prírodu, uh -huh. sa bijú s ľuďmi, ktorých sú chrániť národ, hej. Uh -huh. To je podľa mňa schizofrenické. To je ako keby sa bolo právo oko s alebo vlastne telo s dušou, hej. To, to, to je nezmysel v podstate. No, to že sa byde telo s dušou, to je, to je vlastne, dá sa povedať, je náplň jedného dosť veľkého prúdu, ale v podstate mne to sa nebije. To znamená, že zase, pokiaľ sa chceš tomu vyjadrovať, musíš si vedieť, vedieť že toto je súčasný front hej, na Slovensku, mm, že mm. to si na tenku mladia a tak ďalej. A pritom ja mám vní ľudí, ktorí vnímam za bystrých, na oboch stranách ich poznám, neže by som sa nejak strašne ako s nimi stretával, však ja sa s nimi vôbec nestretávam, ale... V podstate vnímam, že niekto má v tomto smere nejakého ducha. Niekto v tomto smere nejakého ducha. Väčšinou, väčšinou mám z toho taký pocit, že keďže toto je rozpojené, tak nemôže byť obroda. Napríklad. Uh -huh. Prečo národ si má chráni svoju prírodu a, pr a prírodný človek by tiež mal mať ten vnem, že, že, že národ má svoj zmysel. A nevnímať len tú časť národa, ktorá sa vyhlasuje dajme tomu za národnú, lebo dneska je v móde. že preto keby som bol národný predstaviteľ, hej? Nevomrím, že som, a keby som bol, tak musím chrániť všetkých. Musím chrániť kresťanov, musím chrániť prírodných, teda niekto povie pohanov, musím chrániť ateistot. To všetko je súčasť národa. Jak je to možné, <tým> že, že oni im to zjedia, <tým> že oni stávajú jednu časť proti druhej časti? No, to je... Dobrá otázka, ktorú kladeš, ktorú sme tu viackrát v rôznych reláciách otvárali. Ty vlastne hovoríš o tom, že, ja to teraz tak poviem, ako si to tu nechcel povedať, ale to poviem tak na, viac natvrdo, že, že prečo sú dnes všetci ochranári proatlantickí? No, tomu ja, ako, co, co, že, ty tomu nerozumieš. Nie, že... Že, ja tomu trošku rozumiem, ale že... v 90 rokoch, keď sa to formovalo, som bol A. celkom čulý. Vieš, o to tomu... ide, o to ide. 90 rozumieš rokoch... že ich si podchytili tie antalatické prúdyša. Tak. Keď ty čítaš samozre, samotné zdroje liberálne, hej, mediálne, nebudem menovať, ale tak tie, čo si vieš predstaviť najviac, prozápadné liberálne. Lebo, lebo povedal liberál je ten, čo, má, čo, čo umožňuje všetky kultúry. Aj ruskú, aj čínsku. To, to, čo sa keď si liberál, tak prečo nie? Ale vlastne, uh, liberál sa myslí prozápadný. A vtedy sa to ustanovilo, že ten západný prúd si podchytil a vlastne kúpil časť, časť ľudí, ktoré robili vlastne v ochrane prírody. Áno, Žiaľ, ako áno. mnohých aj poznám, aj v mojej skupine hral jeden ochranár, ktorý povedal, že ja som a nechci vidieť, skádi <kýk> tie, tie peniaze máme. No. Rovno to povedal, vieš, a v podstate. Uh, v postate, uh, v postate uh, žiaľ. Žiaľ je to tak. A sa to vypomstilo aj prírode, aj národu. Hm? Toto. A ešte v tých 90 -tých rokoch čas ľudí vlastne uh, bolo aj v tzv. národných, ako krúhoch, mali svojich ochranarov, hej. Nech sa menovať, ale boli tu dve síly, ktoré sa považujú za také budnárodné, alebo nacionalistické. A tiež tam robili ochranári. Hm? Kto si chce si tu nájde, ja tu osobný poviem, ale nebudem menovať ani nazvy spoločenských. E, e, síl, ktoré sa dávajú pôža za politické, ani nazvy e, osôb. Hej? Bolo to tak v 10. rokoch. Potom už to úplne zaniklo a už to tak nebolo. Mm. Takže, takže žiaľ, akože aj národní prehrali, aj prírodní podľa mňa prehrali a tým pádom sa to nedrží, nedarí celkom dobre Nej. uchovávať. Mm. Nie je tu triezva, triezvi trezve prepojenie medzi prírodou a národou. národom. A e, vôbec to nie... Však keď si pozrieš, a teda dokončím tú vetu, tie, t... to liberálne krídla. médium... Ty to ktoré... neznášaš, keď strihnú krídla, vete. <laughs> <laughs> to liberálne médium, media... som sa skoro sám strhol. <laughs> <laughs> liberálne médium vlastne povedalo, najväčší znečičovateľ Zeme je NATO. No, Hej, to, to... to si nájde. A vlastne... A vlastne prečo? Prečo? Prečo, keď, som, ke, ke, keď nevidím zmysel v severoatlantickom, dajme tomu, nejakom vojenskom spoločenstve, prečo by som mal byť... Uh, horší ochranár? Huh? Horší ochranár, huh? keď, keď vlastne to spoločenstvo spôsobuje aj veci znečistené a tak ďalej, a týchto vecí veľa. Takže, takže ja, keď mám nad prírodu, tak vlastne ja by som mal hovoriť, keby som bol ochranár so všetkými silami a ano. snažil sa so všetkými silami hovoriť ústretovo, aby pre bohatú prírodu chránili. Či je to národňári, <coughs> či sú to vlastne e, e, e, slobodomyselní, alebo vlastne e, nadnárodní, alebo sú to vlastne, dajme tomu, ľaví, právy, to je jedno. Všetci by mali mať záujem na ochrane prírody a ja, ako predstaviteľ ochrany prírody, by som mal zo so všetkými hovoriť. No. Hej, to by bolo čisté a čestné, si nie mám. a nie, no. že jedných vyhlasovať za takých a takých, lebo potom niekedy sami viem, že vybudia, vybudia e, tú žlč a potom sa už nedá hovoriť a potom dojde k tomu, k čomu došlo. Hm? A, a vnímam to, že nedostatky sú na oboch stranách. Aj na, aj na národných, e, a, a, e, pričom ja musím niekedy povedať, že v vôzovkách národných, Hej. lebo hovorím, že nemôže byť národný prúd taký, čo chráni len, dajme tomu, nejaké náboženstvo. Lebo v národe sú aj takí, aj takí, aj takí. Takže skutočne národný by bol ten, kto ochrani všetkých. No, a skutočne prírodný by bol tiež ten, kto rozpráva so všetkými o ochrane prírody. Teraz hovoríš úprimne a pravdivo, tak to by to malo byť. Ale funguje to inak, funguje to tak, že keď si dnes ochranár, a tu by sme museli ísť naozaj do 90. rokoch, do 90. -tých rokov museli by sme ísť do obdobia, keď sa celý ten politický, mimovládny svet formoval na Slovensku. Museli by sme sa dostať k nadácii ekopolis, cez ktorú tiekli doláre. A tam by sme pochopili, prečo vlastne sú dnes proatlantický. My sme to v mnohých reláciách vysvetľovali, ale toto, na toto dnes nie je priestor. Skrátka dobre, keď to nevereš úprimne, tak ako ty by si chcel, keď to nebereš úprimne asi taký ochranár, taký ten proatlantický, tak dostávaš sa ako keby do vnútorného rozporu, kedy si napríklad nesmieš všímať to, že matku zem predsa poškodzujú cvičenia na to. Nie? Že keď tie lode plávajú, lietadla, rakety, bomby, cvičia niečo, že ty by si to mal ako ochranár kritizovať. Ty by si mal predsa povedať, že, že to je zle, keď idú peniaze na zbrojenie, lebo sa predsa míňajú prírodné zdroje na to. A teraz kopec vecí by si mal kritizovať, ale ako náhle, to vieš, nebereš úprimne, ale si v tom nejako zamotaný, tak zrazu si, že Jarislav, tieto veci nesmieš všímať. Tieto veci ti si ako keby, že Ja som nepočul ochranára a teraz poviem to meno, ja viem, že ne, na to hovoríš, ja to poviem. Ja som si nevšimol, že by ochranár Smata na Juraj, ochranár, ktorý bojuje za prírodu a za svet, že by niekedy povedal, že tak viete čo, tak tým, že sme sa odstrihli od tých ruských zdrojov, on je taký veľký rusofob, že tým, že sme sa odstrihli od tých ruských zdrojov energie, tak teraz musíme prenášať hore dole tú ropu celou zeme guľou, viete ako my to znečistujeme tú prírodu a teraz tie cvičenia na to a všetko. Ja som ho nikdy toto nepočul kritizovať, vieš? No, tu, tu, tu, máš, tu máš proste slepú škvrnu. Toto nesmieš vidieť. A on to nevidí. A je mu podobný. Víš, akože ja nechcem sa viedovať ku kontu. Ja, ty... preto som to ja urobil ja, za to teba. to tak preskúmané, ako že by som mohol o niekom sa. Ale v podstate, keď zoberieš to tak, že uh, my sme na zemi mnoho, mnoho ľudí, mnohé kmene, ktoré uh, sa snažíme chrániť tú, tú miestnu vec. Hej. Nie je liberálne to, že som prozápadný. To sú dve rôzne veci. Liberta znamená sloboda. Hej? A môžeme rád aj indiánov a zistiť si, koľko Indianov miluje na to. A môžem mať aj, dajme tomu, akýkoľvek na na Sibírii. Môžem ma, môžem mať, mimochodom, ako, na rozdiel od USA, tie sibirské kmeny majú kodifikované jazyky hej? A, ako domorodé. Ale vlastne zase tam je lepšie toto, tam je lepšie toto. Tak, tak nejakou triezvo sa treba pozrieť na vec, lebo nemala by sa jedna kultúra hodnotiť len očami druhej kultúry. Žiaľ, u nás to prevladol tak, že celé, celé to dejiny sa začali pozerať očami západu. To žiaľ, lebo som vtedy vlastne kvôli tomu aj odišiel z určitého povolania, lebo jednoducho som dostal hodinou výpoveď po tom, ako som napísal článok, ktorý kritizoval Európskeho komisára, ktorý povedal, že vy nebudete slovaci pestovať zemiakých, lebo si ich dovezíte zo Šmanielska, no tak no to nezabudnem, lebo kvôli tomu som prišiel o zamestnanie. A ja som si povedal, radšej prídem o zamestnanie, než ako by som mal o, byť v rozpore s vlastnou cťou. Hej? Tak ja som odišiel kvôli tomu, mňa nepredsledal aj komunisti, kvôli tým som, dá sa povedať, neštudioval žurnalistiku potom, bol z politickej skúšky a tak ďalej, hej. Som vyletiel, ale vlastne za kapitalizmu som odišiel zase z zase z iného, úplne opačného dôvodu. Mm. A ne, nebudem teraz z toho robiť cirkus V postate, beriem to na vedomie. Bolo to tak. Jednoducho sa to presadilo. Tie médiá sa dostali do takých a takých rúk. Tak potom urobili to, že sa pozerali znova ľudia trošku tak na veci, hej? A bolo to v pracovnej náplni. A treba to zobrať, áno, je to tak. Mm. Ty to nemusíš robiť, prídeš o plat, v podstate, môžeš uh, si nájsť nejakú inú živnosť, hej? A potom je tá otázka, do akej miery uh, je po popredná moja čest a do akej miery sú po po je po popredný môj plat. A predtým stojí každý, hej? Mm. A nebudem vstupovať nikomu do svedomia, alebo to bola moja cesta a som si jednoznačne zvolil, ani sekundu neváhal slobodu, nezávislosť a raz, budem písať samostatné veci v súlade s osťou, ako byť tam a robiť nosiča vody pre nejakých majiteľov, ktorí sú neviem, kde. A vtedy sa to tak prekupovalo, až si srdce to dostalo do iných rúk, hej. Takže to, to je skutočnosť. A v zásade, toto je to, že keď, keď, keď nekomu teraz, ako teraz sa k, k tej základnej, z ktorej sme vyšli, myšlienkovej, že keď povieš, no tak, áno, tak tento hovorí dajme tomu o poviem príklad, teraz bola nejaká nákaza hej, týchto hospodárskych zvierat. A som volal našej zvierolokárke, ktorá vlastne má prednášky na gazdúskej obrode, mimochodom gazdúskej obrode, však v 14. 18. roku, preto hovorím Slováci nemajú záujem. Sme robili v Bratislave, uh, sa k tomu, sme v Bratislave vlastne uh, stretnutia na ochranu zeme a, pôdy, z, uh, uh, a vody. Hej? S minimálnym s najmenšou môžnou pozornosťou médií, jeden človek z tlačovej agentúry raz prišiel, hej. Takisto ochrannávské kruhy nás úplne odignorovali, lebo sme neboli v ich v mm. postate, v ich sme neboli štruktúre, hej. Lebo ja viem, čo to je, lebo v 10, koncom 90 rokov som zakladal nejakú spoločnosť, ktorá mala uh, aj byť uh, označená ako že na ochranu pôvodných hodnot aj prírody. Mm. A my poslali zúznam tých asi 200 v postate spoločnosti a to všetko bolo prepojené a to všetko vlastne bolo potom napojené aj na tie zdroje obežíva, ktoré prichádzali zo západu. Ale som nešiel do toho a uh, uh, v, v, v zásade tak sa to vyprofilovalo vtedy, žal. Ako, mm. Tak sa to vyprofilovalo a ťažkopadnosť narodných kruhov bola taká, že si nevedeli, uh, dá sa povedať, tiež, tiež uvedomiť, aké dôležité je ochrana prírody. Si myslím. Mm. A, v zásade, v zásade to skrátim, hej. Takže, takže keď, keď napríklad bola tá nakaza, tak som, som vzdielal nejaký článok, ktorý hovoril o tom, že, že, že tam prišlo nejaké nejaká v pritomnostne faramarky a vystrelia zvierata, vieš. Iba som vzdielal na, na nejakú spoločnosť, ktorá máva nejakú spoločnú stránku, hej. Ale že toto hovoril človek, ktorý bol v hnutí, ktoré malo prepojenie s, dajme tomu, s necelkom demokratickým zmyšľaním, hej? A ziaľ iné, in, iné sily si to, toto mm. nevšimli. No, tak uh, on napísal, že vzdielam fašistov, hej? Len preto, že, že, že to bolo z nejaké politickej strany, ktorá m, m, nejakým spôsobom mohla mať členov prepojených aj s týmto prúdom, hej? Uh -huh. No ale ja som riešil tie zvieratá, vieš? Uh -huh. No tak potom sme si to vykomunikovali, vy, vy, vyhovorili s tým človekom a hovorím, že ja som neskúmal životopis každého človeka, ktorý dá nejaké nechlasenie. Asi. A teda teda vlastne mne išlo skutočne o tie zvieratá, alebo vedel som si si predstaviť, aké, aké to je, keď tam farmárne je doma a pre domo, domov vlastne ozbrojenci a mu tam vystrávali všetky zvieratá, hej. A druhá vec je, že som volal svoje zverolokárke. <laughs> Našej zverolokárke, ktorá má prednášky na gazdovskej obrode. A hovorili, že no, tak to je jednoduché, že pre kapitalistov je jednoduchšie tie všetky zvieratá vystrieľať. A to je, to je vlastne taktika Európskej unie, než ako, ako vlastne sa snažiť o to, aby sa to premorilo a dajme tomu hm. by uhynulo, dajme tomu zo 100 kvôz 4, hej, by uhynuli, ostatné by prežili, ale znižila by sa produkcia mlieka a mesa v tej oblasti. No takže je praktické, že pre kapitalistov, to je sú jej slova, ne moje, to vystrieľať. No a teraz vlastne ty riešiš, ako dajme tomu otázku, prežiť, lebo že napríklad keby vystrieľali túto, nejaké autochtónne plemeno, si uvedomuješ, hej, že, že sú plemena, ktoré sú len v tej oblasti. No tak tá plemeno zanikne. Kvôli zaujímavom, dajme tomu, kapitalových firiem, ktoré majú, odmietajú znižiť, čo je len trošku produkciu, a preto vlastne pre nich je jednoduchšie vyhľadiť celé chovy. Keby ti vyhľadili chov. plemena, ktoré je len tu, to je ako keby si vyhradil Slovakov, alebo nejaký indický kmen, hej. To nie je tak, že, že, že oni ti tu zaplatia a ty si kúpiš nových Slovakov, a odkiaľ ich zoberieš, kamaráč, keď si všetkých vystrelol? Odkázu berieš nové to plemeno. Takže to nie je taká sranda. A teraz ja musím skúmať životopis každého človeka, či náhodou nespolupracoval s niekým to bol hej. nejakom hnutí, vieš. No, no, no, vieš a, a niekto si to tak chytí a teraz ti to zavesí, že no, tak teraz toto, hej. No, ale, že, a to nie je jednoduché. A teraz si uvedomíme, že, ale dobre, a čo sme spravili, preto my, hej, až také, vieš, ako môžem hľadať chyby v každej veci. Čokoľvek spravíš, tak z istého hľadiska to môže byť chyba. Ale mnoho našich ľudí jednoducho, ja na to mám Ja zase vidím, ako dôležité, že na to upozornil. Lebo otázka, za akým vývodom, hej. No v podstate, však to je dôležité na to upozorniť. Napríklad, ja, ja poviem rovno, že ja neskúmam, ako keď čítam článok, životopis každého autora článku, to potom, čo by som ja robil? No ešte, ešte počas to by si sa musel... Počas byť byť Bielia od by... Stále zaoberať vecami, Hei. kto to napísal a teraz prelúskať celú jeho históriu, to no, teraz, Keby to napísal aj človek z akéhokoľvek uh, hnutia, ak má pnutia, pravdu, tak čo? A, ak napísal pravdivú správu, no tak presne, potom tak? nahraďme tú pravdivú správu nekom, kto je z alebo hnutia, alebo je z ale vlastne mne záleží na tých okolnostiach. Nie, nie je to ľahké ináč, keď ti záleží na tých hodnotách. Tie hodnoty nejakým spôsobom uh, tie hodnoty nejakým spôsobom ustať, chrániť. Musíš rátať, že budú teba chodzať vykaly, že te budú triafať všelijakými kameňmi v podstate. Ako náhle vstúpieš do spoločenských veciach, aj s tým sa rátať. Ja nerátam s jedinou vecou, že jednoducho nastane až taký masový... Že jednoducho to, to nezaujme taký, hej, však to som ti povedal, že keď sme dali tú ožívajú platnú vlastne. No tak ja ti poviem rovno, že v dobach, keď, keď ikve neklesalo, tak nebol také percento blbej hudby, hej, s takýmito textami. Mm -hmm. Jednoducho tá hudba, nech bola v akomkoľvek režime, bola určité miery viac pôvodná, viac autochtóná, hej, viac tam bolo dá sa povedať, ľudí z miestnej oblasti. Hej? Ako náhle nastúpilo to, že uh, to súvisí aj s tým, že, že napríklad, ako keď si videl, ako deti reagujú na napríklad niektoré hudby. Hej? Ja keď uh, jednému malému chlapcovi som spieval vlastne vodenku, pesničku, on vždy prestane plakať. Mám na no, blízku niekedy takého malého chlapčaka. Hmm. A, a vlastne, uh, a keď mu poslím akokoľvek nejakú takú hudbu náhodnú, ako zrosla sa, alebo čo tak vôbec nereaguje, hmm. ešte viac v No, Viete, akože, niečo, niečo je pre dušu a niečo je pre obchod. To si musíme uvedomiť. A to sa nedá, akože, nemôžeš robiť veci aj pre obchod, aj pre dušu. Buď si najprv pre dušu, alebo si najprv pre obchod. A žiaľ, keď, keď je príliš málo ľudí, ktorí robia veci pre dušu, tak potom je kultúrna kríza. Uh -huh. Hej? A toto, čo teraz je, je hlboká kultúrna kríza. tu nespôsobila ani nejaká jedna ministerka. Táto kultúrna kríza už je tu dosť dlho. A ti poviem, že je, lebo vlastne... Keď prídeš niekde, tak uh, skôr, si ťa, uh, skôr si ťa tiež začnú ako ľudia lustrovať, než aký by počúvali, že ako hudbu hráš. A je to už žiaľ, už k tomu to dochádza. Hey, a je to hey, viac hey. ako kedysi. To, to, Toto je. Je. je horšie. Že povieš, že zeme a počkajte, že kto to hovorí? mi povieš, že hey, fašista, alebo <laughs> <laughs> kto? Ale však, že, počkajte, že báme sa o tom, čo je gulatá, že, nie že to hovorí fašista. Teba zaujíma v prvom rade, kto to povedal. No, podľa mňa poslucháčom je jasné, o čom sa tu dnes hovaráme a čo vám zhruba chceme povedať, ale len to tak pred pesničkou zhrniem, že, že, že, že som povedal, že keby sa to dokázalo viac vypestovať aj prírodné duchovné, aj tie naše vlastné e, historické e, korenie, ktoré máme, ju v národe, takže bol ten národ života schopnejšie. A to bol pekný príklad z toho slintačkou a krívačku, vieš, lebo my sme tu mali nedávno, ja som ho mal v relácii, ministra Júreňu, mm -hmm. bývalý minister Áno. A teraz on vraj, a teraz nech ma nikto nechytá za ja si to už presne nepamätám, ale on hovorí, že slintačka a to tu bola v 50. rokoch v Československu. Aj v 70. Alebo v 70 mm. A on že mali sme, a teraz nejaké číslo, 150 do hnízk na celom. Áno, veľa, veľa. Ľudia prespávali pri zvieratách. A on vraj, viete. A za tých súdruhov pri tých 150 ohniskách zahynulo 4 tisíc zvierat. Mimochodom, 4 zvierat zabili teraz pri tých dvoch ohniskách, Lebo Európska únia nariadila. Hmm. A čo tým chcem povedať, že ja teraz nechcem, aby sme sa zamerali konkrétne na tento prípad slintačke a krývačky, ale na to, že Zovedete si, koľko ľudí len tak ako vec faktu, bez toho, aby sa nad tým zamyslelo, zobralo, ó, oh, tak to Európska únia nariadila, takto tak spravím, lebo tak je to najsprávnejšie. A už sa o tom nemusíme ani ďalej baviť, že koľko ľudí sú tak nejak namotaní, že bez toho, aby sa nad vecami zamysleli, len to tak preberú ako automaticky vec faktu, že takto to je, tak je to správne, tak je to dobré. Ale že, že naozaj, že si predstavte, že napríklad v tomto konkrétnom príklade, kedy si sme mali 150 ohnízk, zahynulo 4000 zvierat, nechali sme to premoriť No, fantazéri, Štefán Grislav povie, v čom je problém. No problém je v kapitalizme. Ja som to nevedel, inak. To je odo mňa, nová informácia. No mňa prekvapilo, že tá z doktorka v podstate, ktorá prednáša na konferenciách, povedalo to takto, takto rovno, že toto je vlastne problém, že, že prečo musíte. Je to je vyviť, to, no? že to je jediný, jediný dôvod, prečo sa to robí. No my to nešlo celý čas do hlavy však keď je tá úmrtnosť zviera taká nízka, že ich nechajte premoriť, oni prežijú a budú ďalej fungovať, prečo ich zabíjať? Oni dostanú ktoré buď krývajú alebo zležúvajú, to znamená, musí sa podávať jemná strava. No, no, Chvíľu, chvíľu, a potom no a potom to prejde no, ako no, človek, ktorý má chrípy, tak, tak, A vrejme, prečo ich zabijate, keď to potom prejde? A nikto mi to nevieš čo deti, ktoré majú kiahne, dajme tomu tak, tak sú nejak, Takže tak, vlastne problém je tom, ten, že oni chvíľu sú tak ako že do, to tak ich zabijeme a dáme nové a hej, a čo, oni to preplatí, pokiaľ máš takia, taký takých s takými a takými pečiatkami a tak ďalej. No, no čiže, čiže, vlastne vo výsledku, že áno, že keby sme boli taký vedomejší, tak by sme takéto veci akože vedeli odhaliť a s nimi asi bojovať aj sa nejak k tomu zdrávo normálne postaviť, ale nejde to, lebo kopec ľudí spí a bere veci ako hotovú vedľa, nič s tým nerobí. Vieš ako, no. ako v tých kruhoch, ktoré sú, dá sa povedať, vybudené a zamerané, si to povieme, ak to je. Ale keď v určitých dobách to povieš na rovinu, či to bude dajme tomu nejaká chrípka, alebo to bude nejaký vojnový konflikt, alebo to nebude nejaká, nejaká zazvierat tak priprav sa na to, že začnú lietať čípy a vykali. Hej? Pričom to druhé je možno niekedy horšie, lebo, lebo tí ľudia oh, si nevedomujú, že tie slova jednoducho... Keď ke sa... Ke sa ako náhle, toho jeden môj známy aj ty ho poznáš, nebudem hovoriť kto, alebo v televízii a začali médiá do neho házať vykali, a som s ním telefonoval a hovorím, počúvaj, keď začnú házať toho, uh -huh. či, či, či máš pravdu alebo nie, vždy budeš smrdeť v podstate. Takže toto je, toto je vlastne to, že a teraz vlastne je zvláštna, zvláštna vec to, že vlastne, že každý má medium, lebo sociálne siete je, že každý je šéf-redaktor svojej stránky. Ľudia si to ešte celkom ako dobre neuvedomili. Ale každý je redaktor a, a v podstate ja to vnímam tak, že, že mnoho, mnoho ako tí z tých ľudí, ktorí aj, dajme tomu, sa zaoberajú pôvodným duchovným trošku, to, aj, to, aj to hodnotia, že akože je to dobré, alebo či už z, tejto hľadis, z tohto hľadiska, z tohto, z toho, že hram na prírodné nastroje, že tá hudba má dušu, z tohto, že robíme aj aj vzdelávanie, že od 90 rokov chodíme do školiek do škôl a tak ďalej, to, potom to bolo už zložite, že z toho hľadiska, že je to nejaká prírodná filozofia no a k spoločenským veciam by si sa viedrovať nemal ale potom vlastne mnoho ľudí čaká, že, že, že, že s tými všetkými vstupmi, ktoré máš, dáš mm. k tomu aj nejaký výstup mm. vieš? Mm. No a to je, to je práve to zložité že keby si mal, dajme tomu, viac odvážnych ľudí tak ten výstup by bol taký, že že prechodnejší keď tam máš málo ľudí, ako ktorí sú nabudení, tak ten vystupí také ako je. No, akože, že, že môžeš ho povedať v menších kruhoch a, a keď zodvihneš keď zodvihneš uh, pero z bude zlé. A keď ho nezodvihneš, tak bude ešte horšie. To, sú všetky, tie, to, v tej to, to sú všetky tie dôvody, pre ktoré sa dnes rozprávame o tom, že nešlo to, ale nejde to tým smerom, ako by si si možno prijal. E, to je, te, to, to, to je také slovo multifaktoriálne, to je, že to je viac hej. vecí. Niekedy to vlastne ľudia kazia vlastní v našom kruhu, ak to tak mám povedať. Niekedy je to zásah zvonka, cenzúrny a tak niečo podobné. To všetko, čo sme menovali. Ale mohli by sme my to, to robiť takto, že Aríslalom, že my by, by sme mali za normálne okolnosti končiť, ale však môžeme kľudne pokračovať ďalej, lebo dáme si ešte aj maily poslucháčov. Ale ak teda sa nenaháňaš, dal by som teraz zase hudobnú prestávočku. Jasničko. A chcel by som povedať, že ja som vlastne vnímam ako vypovedané tieto veci, môžeme sa pokojne zaoberať tým, tými vlastne posluchačmi. Hej. A ani nechcem, aby to vyzeralo, že sa sťažujem. Ja sa vôbec nesťažujem. Nie, to nevyzerá Vstate, ako ste, úplne si, je, v pohode. Toto je odpočet vecí za roky. A v, tejto, v, tejto, v tejto, teraz do, odpoviem na úplne prvú otázku, že čo robím, že čím sa zaoberám? Zaoberám sa zušlachtením priestoru, kde som potrebujem už tam mať vlastne urobené veci, ktoré potrebujem jednoducho nemôže byť uh, už, už ďalej nemôžem ísť v tej obrode už, už viacej veci robiť nemôžem jak som mohol mm. v podstate. takže vlastne je obdobie nejakého uzemnenia keď treba urobiť základný poriadok zase niekde, kde, kde je studňa a vlastne... tak. to je celé, ako vôbec si nestiažujem som úplne a, a. a vlastne ja vidím, sme... ja vidím už deti, ľudí, ktorí vyrastali na ceste koncovky, vieš. A vidím uh, už ďalšie pokolenie, ktoré ktoré žije a mnohí ľudia tie, tie veci považujú za, za niektoré, niektoré z tých vecí. Hej. Vidi, vidím, že tu je nejaké zdravé duchovné jádro. Že je niekde pod pokrievkou, alebo niekde v zakutí. To je druhá vec. Možno, že to tak teraz je v poriadku. Hej? Ale treba byť pripravený na to, že keď bude dôležitá doba, tak to odklíheme. Treba byť pripravený na to, že keď príde doba D, tak tá obroda sa jednoducho roznoží. Toto tak no, Tak si to aj povedal to tak, v tom 2011, no to že nie je sa kam ponáhľať, ktorú to bude aj o 100 rokov. Že nie sme moderný trend... Ideme si pomaly a kedy to bude, vtedy to bude. Kom... Treba byť, ale hovoríš pripravený, respektíve, aby som bol presný. Počkaj, ti to zacitujem, mravíš. Ale, že čo je dôležité, aby sme boli duchaplní a v pravej chvíli, aby sme urobili správne činy. Áno. Môže to trvať aj 100 rokov kľudne, ale že v danej chvíli musíme byť duchaplní a urobiť správne činy. Áno. No, ja? Dobre, tak urobíme uh, takto, že nikto sa tu nestiažuje, nevyplakávame, ale to nám nebráni povedať, že staré časy dobre sa už minuli, napriek tomu. Tak zahráme si ich a po pesničke sa pozrieme aj na médii poslucháčov a nejako to celé uzavrieme. No na, by som, že tú cestu koncovky, ktor o ktorej som dneska písal, tak uh, tým sa začali naše hnutia a teraz vlastne uh, znova. V minulom roku človek rozdal piatim ľuďom veľké koncovky a znova začíname, dá sa povedať, tam, kde sme... Po čase pr prerušili to, takže vnímam, že staré časy dobre sa minuli, ale možno aj staré časy dobre, ako nové časy dobre. Tak. Chvála za darí. uvi leti zo v teli. Kto sa v duši vyzná. Ideme my do úplne, že záverečnej časti našej relácie, ktorú už teda obohatíme aj mailami našich posluchačov. Samozrejme aj telefonátmi, ak, ak nejaké v tejto neskorej hodine predsa len budú. 048 381 0101, to je na ktoré nám môžete volať. Ty, Jarislav hovoríš a, a teda mailystudio.zavinac.slobodnyvysadz.sk lebo naša internetová stránka zelené tlačidlo Otázka do štúdia hovoril si pred pesničkou, že máš pocit, že všetko k tejto téme bolo vypovedané a môžeme si teda na maily poslucháčov, predsa len ešte zakončíme to jednou vecou, ktorú mi teda vysvetli, lebo tvoj článok z roku 2025 z útroba vyšin na medzu, tak sa volá, sa končí tak tajomne. Vieš ako? Taký tajomný záver má, že cítim, že je to také a je také trochu ironické, ale také tajomné. Tak to, to chcem, aby si vysvetlil, že... Počuha, to si ty napísal, že... Obroda je tajná vec. Nesmie sa to rozširovať. Hovoriť o tom a tak. A hlavne toho neuverejniť. Keby ste o tom nehovorili, ani na to nemysleli, ani to nerobili, nikto by si to nevšimol. Boli by ste úspešní vo svojom utajení. Nikto by na vás neutočil, pretože by ste boli poslušnými otrokmi voza, ktorý sa rúti do záhuby hodnú odničotných. Čo to je? To je už taký aj básnický obraz. Je to aj trošku takého nadnesenia, nadnesenia a polovtipu. No. <hý> Ktorým si chcel povedať čo? Nie som si istý, či vlastne basnik mám vysvetľovať svoje básne. A... Tak mne neznalému. No povedz si, že čo... Ne, neviem, neviem, vidíš? povedz, povedz. Neviem, to tak si cítim, že je v tom niečo také ironicko, pravdivo, smutné, že chcel si tým niečo povedať, ale neviem celkom presne čo. Možno, že aj trošku prebudiť nejakých ľudí podpichnúť ich trošku? Tak, tak, tak. V tom chrubkani? To v tej no? Že nemusíte nič robiť. A keď nebudete nič robiť, bude vám no, dobré. Aj, že nie, že no. Dobré sa budete ano, mať. Že... Nikto nič vám nebude robiť. Hej, hej, hej. <laughs> no. Nikto nebude útočiť. Lebo, hej. lebo nič nerobíte. <laughs> Takže budete dobre. Nikoho neohrozíte. Hej. Tým, že sa postavíte za nejaké duchovné hodnoty, dajme tomu, alebo iným spôsobom, budete vlastne prebudzať hodnotu je vždy ako riziko vždy sa môžu nájsť ľudia ktorí jednoducho zautočili len preto, že, že, že vy tu hodnotu držíte a im sa bude zdať, že dajme tomu možno, že to s ich plámy alebo čokoľvek to musíte rátať, tak to je No už, boli, nevný, nevný, už, lesa, už štúr hovoril, my dali sme sa do služieb ducha, preto musíme prejsť cestu života trnistú. <túr> keď, keď nechcete cestu života trnistú, tak a úplne to teraz vypustíte, čo sme tu rozprávali a krásny život bude. Pohoda. By som povedal, že aj to, že sa by sme aj vyzvihnúť niektoré veci, že v tých krúhoch, ktoré sú, dá sa povedať, aj odborné, že toto, čo sa dialo a čo sa aj deje, tak nie je nepovšimnuté. Hej? Nie je to nepovšimnuté. Takže, kým, ako zober si, že Štúro zomrel po, pomerne mladý a keď som sa odsťahoval a prestal si platiť všetky odvody a <lým> vypol elektriku a pustovničil, <lým> tak som nenatal s tým, že sa dožijem nejakého veku, ktorý je zásadne dlhšie ako Šturov alebo Štefaníkova. Mm -hmm. A ja dal som s tým, že všetko, všetku svoju životnú silu vrhnem do tej obrody a nech sa deje, čo sa deje až do úplnej krajnosti. Mm -hmm. To som aj robil v postate a, a potom a, som zistil, že ten čas nestačil. Musím žiť ďalej v tých podmínkach, ktoré sú a snažiť sa v tých okolnostiach, ktoré sú o ďalšie súšiaktenie. Nechcem sa s nikým porovnávať, lebo však sú ľudia, ktorí sú naozaj zaslúžili Hviezdny. a toto je iba taká vec, ktorá možno, že je pre niektorých iba také iba také nejaké záblesky, že sú to, ale pre mňa sú to záblesky skutočného ducha. Vieš? No. <laughs> Neviem, tuším. <laughs> takže... takže... Tu odpoveď, e, nikto nedostane vlastne tom, ale úplnú, už, lebo tá je nedopovedaná. No, už bolo povedané. Hej, tak zvolte si sami, čo chcete. Hej, Môžete hej, si kľudne na hej. tom voze a dobre vám bude. Ale však voz, ktorý sa rúti do záhuby hodno ničotných. No. Tak... Je to jednoduchá zásada duchovná, že musíš niečo obetovať. Možno, že obetuješ niekedy pohodlie, niekedy obetuješ zisky, niekedy obetuješ vlastne to, že že svoj pokoj. Ale keď chceš získať nejaké hodnoty, vždy musíš niečo obetovať, aby si tie hodnoty získal, hej? Ako keď ideš na ohlík na popok, keď dostane mladenec, aby sa stal chlapom, tak musí obetovať svoje pohodlie, bude to štipať, bolieť a nem nemôže vydať žiadny zvuk, lebo potom to neplatí. Hey, <laughs> <z> kúskov, hej, tak to? Neprečiaľ hej. príklad, ako to je dejný príklad, ktorý je z našich povestí, vieš. A a tie až keď si vlastne naprežite na nejaký čas dole sa, tak ty si môžeš pozerať vlastne filmy naprežite niekde na nejakých kanáloch hej, internetových a tam môžeš sa naučiť úzly, môžeš sa naučiť vlastne pozerať video do nekonečna a môžeš, môže, môžete popri tom všetkom ako zakrpate telo a duch a, a, a, a nič neostane ako raz sa zobrať, zdvihnúť svoj zádok ísť do tej prírody ovojnať ten ohent zakusiť tú zimu zakúsiť aj ten smet, potom ochutná z tej čistej vody a potom vlastne nejak, dospieť k nejakému prebudeniu, k nejakej očiste, k, ne, k nejakej veci a zrazu zisti, že možno, že ne nevšetci priateľia sú skutočne nepriateľia, možno, že nevšetci mm. priateľia sú skutočne priateľia, zistiš, že si v novom svete a... Alebo, aj Alebo aj nemusíte. Alebo nemusíte. A potom, snažiť... ako, že nič nie, nemusíte. Hey. Že a to, je to je vaš... sa týka osoby aj národa, no. v podstate. To isté. No, všetko bolo vypovedané, takže necháme už túto záverečnú, neviem, koľko, či čtvrhodinku, polhodinku uvidíme na poslucháčom. Ja mám pocit, že máme niekoho na telefónnej linke, tak idem zistiť. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem pána Žiarislava a aj vás tam Doris roli. Ďakujem pekne. Uh... De, uh, ďakujem vám za túto re reláciu aj uh, za vlastne to, čo tam Žerislav robí. Uh, veľmi si to vážim a oceňujem ako mladý 20-ročný človek. Uh, ro rovnú tu počujem od začiatku už po druhýkrát, pretože v roku 2012 2014, keď si to vydali, neviem presne. Uh, po, po, Počítajme po druhý krát a verím, že uh, sa mi takto roku podarí prísť na svojom rozpoznať, aj pána Žerysláva osadne. Mám však jednu otázku, a, ktorá súvisí s touto témou. Áno? Čo môže správiť bežný človek pre obrodu duchovná a ako možno um, znovu, znovu prísť alebo sa oslobodiť od, to, od to, tohto, tohto, čo nás tak drží. Ďakujeme veľmi pekne. A chcem ešte pozvúdiť mladých ľudí, aby sa nechám byli za, za to, čo nám tu predkovo stalo a verím, že ná nás, nás takých mladých ľudí nájde viac. Dobre, tak ďakujeme za telefonát. Aj v tejto neskorej hodine chvalička. o 11. v noci. Ak by ešte teda niekto bol, tak samozrejme zavolajte. Tak dlho vysielame. Čiže, čiže, že čo? že čo, Počušlom, no, že čo môže zrobiť čo čo ten človek pre obrodu A. duchovná. Tak, dalo by sa povedať, že môže robiť veľmi rôzne veci. Môže piť vodu aj z vodovodu s tým, že to je posvetná voda z našej krásnej zeme. Môže vnímať iné bytosti, iné duše od ľudí až po chrobáčikov, že aký sú vnímať ich poslane vo svete, môže kdekoľvek začať v tomto obrovskom krúhu. E, môže si chváliť malé dary, aby... E, lebo nedostane veľké dáry ten, kto pohrdá malými hej, aj kusy jedla si ústiť a tak ďalej pred jedlom. Ale by som povedal, že hoci kde z týchto, dá sa povedať, že vedomeckých spôsobov, hoci kde sa môže začať. A, ale zásadné je prvé rozhodnutie, že idem na cestu a obrody ducha. Toto je jedna vec, ktorá sa nedá byť, toto musí uskutočniť, aby vnímal zmenu a aby dostal silu na to, že by prekonával prekážky a vnímal svet skutočne otvorenými očami a otvoreným srdcom. Toto je taký milý mail, na ktorý odpovieš, Jarislav, ty iste najlepšie, Píše Drahoš, že ho zaujal výber dnešnej hudby, sa mu to páči, čo sme hrali, možno ste to spomínali, tých interpretov alebo skupinu, ale teda on to nezachytil, že potešilo by ma, keby ste to zopakovali, že kto tie pesičkých spieval. <lávajú> tak kto, kto to spieval, že no, Tak ste si to púšťať, ty to určite vieš. A, no, prekvapím vás. Všetky tieto pesničky z až Jarislav, ktorý je tu dnes v štúdiu. Čiže toto je... A vlastne všetky tie pesničky, ktoré som hrál, sú z tvojho... Te, teraz neviem, či posledného CDčka, lebo keď si tu bol pred rokom, tak sme sa bavili o CDčku, ktoré si robil pre deti, že Zvieratka. Zvieratka. To asi medzičasom vyšlo. Mm -hmm. Takže to je vlastne už v tejto chvíli predposledné CDčko, ktoré ano, ano. to bolo Ožívajú, sa volalo? Áno. Ožívajú. Čiže tieto piesne, milý Drahoš, ktoré sme tu dnes hrali, sú zo so CD CDčka Ožívajú. Tam ich ano. nájdete aj mnohé ďalšie. Ďal, ďalšie také výrazné CDčko by malo byť teraz Chvala slnku, ktoré, na ktoré sa deje zbierka, ktoré by mohlo ísť okolo Solnovratu. A o ale... tom sa porozprávaš bližšie s Petrom Kršiakom, mojim kolegom. Začiatkom budúceho týždňa. Začiatkom budúceho týždňa. A dokonca nebude si sa mnou rozprávať, ale dáte aj nejaké úryvky z tých pesniček, aby mali posluchači zhruba predstavu, že ako to bude znieť. Tak? Ano, ano. No. Uh, ďalší mail písal sa rok 2013, keď sa k mne už ani neviem, akým spôsobom dostala správa, že akýsi Žiarislav bude v akomsi si slobodnom vysielači a bude hovoriť s Borisom o rodnom duchovne. Ešte sa v tom čase nejednalo ani o reláciu rodná cesta a v tom momente bola iskra vo mne zažehnutá. Snaď doteraz mám u seba archív takmer všetkých relácií. Pozorný poslucháč si spomenie aj na pána Vala Aha <laughs> Áno. Žiaľ, až relatívne nedávno som pochopil aká je potrebná podpora slovodného vysielača, snažím sa prispieť a teším sa Ďalšiu, ďalšiemu ohnívku reťazca našej relácie Lúbož nám napísal tak toto je, Žiarislav očividne skalný posluchač našej aj, re aj. relácie tak ja som mu veľmi vďačný za to čo napísal aj aj teda, že si uvedomil ak je pre neho dôležitá podpora tohto rádia ja to ma samozrejme teší je to také pekné, že to má posluchača, poslucháča, ktorý v podstate bol s nami už začiatku. Áno. Tak sme začali ešte teda. Áno, to bolo v zimnom období však. Tak, tak. Pamätám si na to. Lebo som bol práve v Čechách, keď mi to oznámili. Teraz že počúvali, teraz sa začalo niečo také, že to určite hneď sme to dali vedieť. že... <laughs> a spomenul tak no. si taký pekný článok, napísal, že jedno rádiové je slobodné a tam teda prídeš a to, to sme potom robili. No. Tak, boli to naozaj pekné časy. Nie, že by sa úplne minuli staré dobre časy, ale, ale teda už, už tá frekvencia relácie teda z rôznych dôvodov nie je taká, aká bola predtým, ale Jednak tak... sme dosť veľký okruh predstavili, hej a teraz v, v tejto závetnici možno, že príde taký ďalší nový okruh, ale povedať, pre ľudí, ktorí chcú vnímať v tých vedomeckých duchovných súvislostiach, da sa povedať ďalej, toto bol veľký spoločenský okruh, vnímam to tak sme sa vy, vy, vy, vy, vyjadrili aj, aj k veciam pôvodnej kultúry, aj k veciam dejným k spoločenským. To bolo veľmi široké. Takže chvála za to. Stanislav píše, ahojte, myslím si, že v súčasnom období vôbec nestojí otázka tak, že štát neuznáva sviatky pôvodného duchovna. To je v súčasnom stave tak povediac bezpredmetné. Takoľko sa nejedná o veľké množstvo ľudí, energiu smerujem skôr k rozširovaniu povedomia o pôvodnom duchovne a tiež gust k ustálovaniu jeho zvykov v regiónoch, aby sa dostalo bližšie k ľuďom. Taká registrácia spoločnosti na báze církvy by spôsobila len viac problémov ako výhod. Ľudia by sa pýtali, komu idú peniaze a vlastne komu by išli, a ako by sa delili. Nám sa zatiaľ overili dobrovoľné príspevky na podujatiach, či už v podobe obežíva fyzické námahy alebo hudobného príspevku. Všetko samozrejme za plnej transparentnosti. Problém rodného kruhu podľa mňa spočíva v absencii kolektívneho plánovania a rozhodovania. Väčšinou sa niečo človek dozvie pár dní vopred, kde môže prísť pomôcť. Správne by to ale malo byť, že ak sa zíde kruh a povie vtedy budeme robiť toto a tamto a tí ľudia prídu, pozdravujem napísal Stanislav, to je taká to je ako, trošku kritika za smerom k tebe, že tak som to pochopil že možno ani nie je tak problém že by ľudia nechceli ale skôr popracovať na takých tých technických veciach že kedy sa dozvedia včas ako pomôcť a tieto veci, že by bolo doľadiť, píše Stanislav Ďakujem, ktorý, vlastne, my to vieme celé roky vopred, že kedy bude letný silný vrát, a kedy bude zimný silný vrát, a oznamujeme to pol roka vopred. V podstate deje sa to v pracovnej skupine, teda tí, ktorí nie sú v pracovnej skupine, tak um, o tom nerosudujú a tí, ktorí sa prihlásia do pracovnej skupiny, tak majú o tom možnosť spôl rozsudovať. V podstate um, splný a slnečné sviatky sú známe veľmi veľa rokov opred a teda my vieme presne, kedy bude slonovrat. Vieme, kedy bude sviatok a vieme, že na každom slonovrate v posledný deň je e, kruh. Takže, takže sú to úplne nadčasové zásady, ktoré sú známe pre tých, ktorí sa o to hlbšie zaujímajú. Ďalej, Luboš píše, chcel by som sa opýtať, že Jarislava, či sa mu dostala do rúk kniha slovenské sviatky a obzor úzoru nad, od Mareka Zelema? Ak áno, čo na ňu hovorí, ak nie, tak určite ju odporúčam. Zaujímala by ma jeho recenzia tejto knižky, či už teda kladná, alebo záporná. Nedostala sa mi taká knižka. Martin z Viničného a Matúš Dolan. Otázočka, kedy si môžeme dorobiť fujaru? Ako sa darí a môžeme dojsť cez leto? Ah, pozdravím, Matúša. Jasné. Fujara tam čaká a môžete si ju dokončiť, jasné. Hej? Je v dielne, hej. A že vieš, o koho ide? Hej, to je hudobník v podstate. Prišli dvaja hudobníci z jednej skupiny hudobnej, ktorá hrá takovou hudbu vlastne rôznych vplyvov a záležalo im na tom, aby mali teda fujerku urobenú, tak sme ju vyvrtali s tým, že sa musí ešte dovypáliť a dokončiť to, že tam ta fujera čaká na nich. Dobre, takže môžete si prísť dorobiť. Uh... Tuto, Jozef, že či by si išiel aj do média Infovojna propagovať duchovno, prípadne sa predstaviť, koncertovať, propagovať sa v niektorej stretávke, napríklad na Orave. Jozef sa pýta Infovojna, to má kolega Lichtner, keď si ešte chodil ku nám do tých starých priestorov, tak tam ešte noro bol medzi, Či časom si založil teda svoje rádio, takže či by si išiel aj tam? V podstate ja zásadne neodmietam pozvania. Viac menej pravdepodobne tá, tá relácia je zameraná spoločensko-politicky, tak neviem, či vôbec by mala zaujímu, o vedomecké záležitosti, že keby hej, tak by sa určite ozvala. Tak, že ty osobne problém nemáš, tak. Nie, ako všeobecne, ja ne, ne, vieš, aj neodmietam pozvania. Áno, ja, nie je dôležité, kde sa hovorí, ale čo ja sa hovorí. Do, do no. rôznych, ako, ja som prijal do rôznych, ja nebudem ani lustrovať tých ľudí, že k, k, kto, čo vysielal... že mal by tý, si robí, lustrovať, povedali, že lustrovať. mal by si lustrovať, lebo potom k lacistovi ktorí ktorý hovorí, že je zeme plochá, či čo guľatá. Takže to, ne, to nemôže niekto tak, hovorí, že guľátá, vieš. Keď to povie nacista, že je gulatá, tak to predsa nie je pravda. <laughs> to problém, no. Nie, akože v zásade ne, nemôžem jasné, že ísť všade, keď má pozvú niekde na nejaké sromaždenie v Čechách, alebo na opačnej strane Slovenska, tak nevždy môžem ísť. Ale a, je to aj otázka toho, že aj čo, čo hovoril ten človek predtým, že, že pôvodné nie je dôležité registrovať, no, ja som si istý, že uh, predsa nejde od, od uh, napríklad uh, vzdelávanie je spôsob, ktorý si vyžaduje nejaké, uh, nejaké prostriedky. Aj pokiaľ nevzdelávate, jak ja, svoje deti doma. Teda je vlastne, ja aj som brávala aj na vzdelávanie, ktoré som bol vonku, takže cestovali so mnou. Videli rôzne spôsoby vzdelávania. Ale... Uh, však by sa pýtali, že kde tie prostriedky idú, tak by dostali odpovedy, kde tie prostredky idú. Hejno. Tak to je celé, akože... Nie problém, čo, Ja by som určite tie. z toho výplatu nedostal. Hej. Hej. Ja vlastne uh, výplatu nedostávam z nejakých tých uh, mm. veci, veci spolku. Vždy, uh, mám mám viacero remesiel, ktorými sa živím a no, živím dokonca z nich aj túto duchovnú záležitosť, no viac menej ne, nemožno rátať s tým, že je to Ano. To... Áno. Je to také otázne. Všetko má svoje za a proti. No. Tak ako pokiaľ nechceme nič riskovať, tak nič nerobme. Samozrejme. Tak všetko má svoje pre a proti, samozrejme, ale nedá sa nejaká dobrá vec do budovať len na entuziasme ľudí. Vieš, niekedy to musí byť aj niečím naozaj podporené finančným, aby to, no, aby to ja, ja, ja, mohlo ja, ja, ďalej fungovať. Ja, ja, to... ja, Čo <tým> sa mňa týka osobne, pokiaľ ja som to teraz vydržal, tak ešte vydržím vydržíme, lebo tie veci sú také, tak boli viem vyrábať ne. aj viac vecí, jak som vedel predtým. Ale... Čo sa týka spoločenskej obrody, je to druhá záležitosť, tak to nejako nesúvisí. Tak. No Dobre. a posledný mail si dáme od Jozefa, však už máme 11 hodín, môžeme to tak aj ukončiť pekne, po 11:00 v noci, že chcem sa opýtať, či neplánujete vydať knihu o živloch a ak áno, kedy bude dostupná, Pýta sa Jozef. Hej, keď e, sa podarí vydať, ak sa podarí teda vydať a zbierka sa podarí na, tuto, na toto cd -čko na tých 10 piesní Chvala slnko, tak v zápäti na rade dokončenie knihy o živloch. A veľa tom, že to môže byť aj tento rok. Ne, nebudem na to robiť zbierku, lebo teraz sa robí zbierku na, na toto. Som si istý, ako to vyjde, asi nejakým spôsobom, buď v malom, alebo väčšom náklade, záleží aj na ľuďoch, jak, jak to budú vnímať, ale určite Túto, kni túto knihu sa budem snažiť dokončiť po tejto nahrávke týchto 10 piesní, ktoré sú vybrané z tých dvacetich piesní hej, pôvodne, bo to bolo tak myslené, že na letný silná vyjde chvala slnko e, nosič a potom na zimný silná vyjde e, v jednom kole stály. No ale vlastne určite sa v tejto zbierke nevyzerá, že by sa vyzbieralo na obe cd potom tým pádom na to druhé sa už zbierať nebude a na knižku sa vlastne tiež zbierať nebude takto, týmto spôsobom tejto verejnej zbierky alebo ako sa to nazveme crowdfunding Crowdfunding, áno také moderné, takže tak je to to. A teraz ide chvala slnko a potom ide o 4 živly. a keď budete chcieť, opäť opakujem o tom vedieť viac, tak budúci týždeň s kolegom Kršiakom No, no. Ďakujem te veľmi pekne, že si po roku prišiel že sme sa o tomto mohli porozprávať. Chvala. Chvala srdečná. A Boris, koľko vysielame teraz? Dlho sme... už, končíme, už 11 hodín. Už to, to, už... to sme ako v tom období, keď nám hodina, a, hodina neviem, pol, neviem, potom no, aj hodina po a Potom si to tak na dvie... Po dlhej dobe sme sa stretli. Verme <laughs> no to tak, že raz rok je to Urobíme bolo. taký oblúk k úvodu, kde si teda hovoril o tom, že, a ja som čítal ten článok z 2011, kde hovoríš tak môže to byť týždeň, dva, môže to byť 100 rokov, my sa nikam neponáhľame, je dôležité je byť pripravený, aj. tak aj s takou pesničkou sa rozlúčime. Už bude to, ako bude, ale ten popolvár raz príde. tomu ver, tak? Raz to, raz to, raz ano. to úspešne ukončíme. Bytosti, drahé, prajem všetkým silu v duši, dobrú živu a držte si svoju cestu, hlavne osobnú. To, tými spoločenskými vecami sa môžeme, nemusíme trápiť, navrhujem sa netrápiť. Každý, kto správi dobre činy, tak to prinese osuch jeho životu a nie je lepšieho oslobodenia stiesne, ako robiť dobre činy. Keď začneme robiť dobre činy, naša pozornosť sa sústredí na dobre výsledky a začne sa zhratávať tá dobrá živa. Nesústredíme sa na, na tie chyby, ktoré sa vo svete dejú neverme tomu, že svet je zlý neveríme tomu, že deti sa nemajú rodiť to sú vlastne um, vývody zvierat ktoré sú v klietke v postate uh, ľudí, ktorí sú v klietke v tiesni uh, spravíme sa ako prírodné bytosti dajme možnosti ďalším pokoleniam aj sa narodiť aj uh, zdediť dobré veci, dobré hodnoty chvála sa dáviš čistého zdroja Chvála, aby to ste cez ktoré prišli. K tomuto už niečo dodať, len hádam toľko, neklesajte na duchu, lebo popolovar príde raz tomu ver. Majte sa pekne, Žiarislav sa s vami lúči, Boris, do počutia. Hoja. čas upor nous a všetko tvoju matku z a neznajú ich predkov ich je tak veľa v živle maju moc, umos aj davano na dele umiera Zastanúš, keď som to sa zazvodí, nechráča sám, oni sa ťa zastanúš. Okupujú deti a robia na nich obchod. Do držia ažu späti a, a nechcú si, si dať odchod. Strínu krydlo vete a nič im nie je sveté. Čierna je vrajela no pravda neumiera. Oh, oh, oh, príde tomu veš nýšacom kožušku Zieni vani to rodne, wraj to nie wodne, majutru mi losne, noitaj to vlastne.